Bu 1999. Maradjanak velünk. A rádiókabaré szilvesteri műsora. Szerkesztő Farkasházi Tivadar és Sinkó Péter. Szóvivő Fábi Sándor. Köszönjük szépen! Az elmúlt esztendő a kereskedelmi televíziók széleskörű kibontakozását hozta. Annak idején ugye eladták a TV2-t úgyhogy azt se tudták, hogy mi a neve. Tehát az első fél év az abba telt el, hogy te most akkor a mosóporos TV2-n látta de a bioponoson vagy az MTV2-n. Ugye mindehez jön még a music televízió, ugye az is MTV, tehát ez még fokozta a félreértéseket. Hát kérem szépen ebből a nagyjából egyéves működésből kiderült, maradjanak velünk néhány perc múlva jövő Kern Andrással, akiről megtudják, amit meg lehet tudni. Szóval ennek az egy évnek a hozadéka annyiban áll, hogy a műsor, mint olyan, abszolút meléges. A reklám folyamatot, amelyben megpróbálnak minket becsületes havikötő fogyasztóvá tenni, időnként félve műsorok szakítják meg, de ezek semmi más nem céloznak, és ezért könyörög mindenki egymással versengve, mesterdalnokok módján, hogy maradjanak velünk, mert a lényeg a szent nézőszám és a szent fogyasztás. Kérem, én már odáig jutottam, hogy egy nem sokat ígérő novemberi délutánon törs diszkontomban azon kaptam magam, hogy eljár a kezem. egy doboz legújabb betétet pöttyentettem a Csinálhattam volna úgy a kasszánál, hogy nem nekem lesz, de tőlem ez a módszer idegen. Hazamentem, alig vártam, hogy reszkető kézzel kimontsam a kis somagot, Ismeretesen mindenkiből van valamennyi az ellenkező nemből. Nem véletlen, ugye, hogy Vörös Sándor kitalálta pszichét, ugye, a maga női alter egóját, Nem véletlen, hogy Eszterházi Péter Csokonai Lili figuráját hozta létre, és sorolhatnánk a világirodalom ilyen jellegű figuráit. Úgy gondoltam, átállok egy kicsit a barikát túlsó oldalára. Reszketve kinyitom a kis szárnyas ügynököket tartalmasan a és alsó madárszárból berodolfózom a bugyingomba. Hey, egy szempillantás alatt szirmot bontotta bennem szunnyadó nő. Laza csípőmozgással közlekedtem az egész alakos tükör előtt, a kis külön életet élt, szinte le kellett faragni belőle. Aznap este egy társaságban voltam hivatalos, megegyezték, hogy milyen jó formába vagy, Sanyi. Ejj, hey, ha még tudnátok, melyik múzsa lakozik az én kis bugyimban! De természetesen őriztem titkomat, mint Artur király lovagjai a Szent Grálét, úgy gondoltam, hogy hazafelé is gyalog megyek, érezzük egymást. Estére hazaérve, könnyed szalos pices állapotva, letólom a gatyóreszt, és rá kellett döbbenjek. Környezetvégül vagyok. Ez egy pici magyarázatot igénye. Hát kérem igaz, ami igaz, a nehéz menedzsertípusú nap után kivált így 40 fölött, amikor az égergyűrűk és szimeringek már nem zárnak úgy, mint fiatal korunkban. Mutatis mutandis megesik, hogy a drágunkon elől bizonyos elszíneződés mutatkozik. Most viszont örömmel láttam, hogy az én alsóm semmifajta ilyen szilai férfias jelet nem mutat, hanem fehér. köszönhető ez a betétnek. 42 napig hordtam ugyanazt az alsógatyát, hihetetlen mennyiségű mosóport, energiát, spórolva imégyen meg, elmondanám, hogy a 42. napon se belülről buktam én meg, Jött egy szörnyű későszi zápor, és 500 forintért a négy sárkány piacon rámentem egy kertész hatású farmernadrágra, hát képzelhetik. Nagyon acélos volt, gondoltam majd a kertbe, elzsesztelek vele. Azonban az eső hatására ez minden színezetét elengedte, úgyhogy én ilyen sötétkék kondens csíkot hústam a után. Hát kérem, én nagyapám temetése óta annyi szánakozó tekintetet nem gyűjtöttem egybe, mint ezen a napon, hiába mondtam, hogy hát csupán a nadrágom enged, legintettek, legyintettek, hogy s láttam a tekintetekbe az elnéző mosolyt, hogy hát egészen jóképű fiatalember kár, hogy Hát szépen vannak itt nálam különböző cédulák, és hát ezekből próbálok itt röviden szemezgetni, teljesen szeszélyes formában. Ugye annak idején már megemlékeztem arról, hogy azért nem véletlenül hívnak valakit úgy, ahogy. Tehát, hogy Tocsik Mártát azért nem véletlenül nem Fáljóni Donatellának hívják, ugye? Tehát a Tocsik névnek van egy ilyen bukéja. Tehát, hogy Tocsik, Tocsog, Mocsog, Picsog, Pocsog. Annak idején nálunk a kis gazdasági felelőst hívták úgy, hogy Désma Irén szépen, akkor a mellőnőtt, én gyáriba még, dolly booster felbukkanásáig nem láttam, úgyhogy ő mindig így egy, egy cippantott a cigarettából, ami a mozgalomhoz hozzátartozott, és rettentő mellei így egyet engedett. De kérem, mostanra is befutott két nagyszerű név. Ilyeneket csak hasek regényekbe lehet találni. Gansperger és Simicska. Hát kérem, hogy én áll a hasek elképzelem. Gansperger és Simicska császári és királyi udvari szállítók. Törv Védf. Első osztályú kézelők a legnemesebb anyagokból. Ugye valami ilyesmit képzelne el az ember. Egyébként ő kitűnő kerítésbontó is, tehát Sivicskának van egy ilyen mellékszolgáltatása, hogy időnként flex felügyelőbe át, és a szomszéd kerítését, maga mellé véve győri né, nem tudom, milyen Amáliát, a Testi Központi Kerületi Bíróság bíró nőjét, és lebontja a szomszéd kerítését. Jaj nagyszerű volt a következő Mi is félünk természetesen, hiszen a tavalyi kabaré után is az ORTT a fejünkre. Koppintott, úgyhogy nagyon nehéz már mit mondani, hogy a se reklám ne legyen, se ne sértsen semmifajta kisebbséget, nagyobbságot. Egyébként belesleg azért észre kell venni, hogy a médiában most csak a tunka a lényeges. Tehát néhány perc múlva köztünk lesz az a fiatalember, aki túlélte a stokholmi diszkó tüzet, ahol 360-an haltak sörnyű halállal halált a helyszínen, és ő a folytó füstben elszenesedett halottak között jött ki. Szörnyű, de a végén nevetni kell, mert a dolog önmaga ellentétébe fordul, bármennyire is szörnyű a helyzet. Tehát, kérem szépen, az a 6-7 millió magyar állampolgár, aki nem kisebbségi, nem munkanélküli, nem homeless, nem nagycsaládos, nem nemzetiségi, nem határon túlél, Bérből és fizetésből él. Egy-két gyereket nevel, ez a médiának nem tárgya. Erről nem van szó. Erről nincs. Az érdekes az, érdekes az hogy lelőtték, megégett, megfagyott, felnyársalták, agyonverték, elcsúszott, kicserélték a szervét, betették a szervét. Hát valami barza, Borzsa. visszatérve ugye itt az ORTT-vel kapcsolatos dolgokra, jeles egészségügyi korifeusunk, ugye hát arról nem beszélünk, hogy hordyufa mindig dohányozva adott interjút. Ilyen a világon nincsen, erre százezer ember rágyújt. Egy olyan országban, ahol 25 ezeren tolják el évente a bicikli tüdőrákba. Vigyáztam? Érted? Na most a következő van, azt mondja, hát a nemrégiben is mondja Google, and ma Google, hogy azt mondja, hát most is vetített a televízió egy filmet, ahol a hölgy hosszú szipgából folyamatosan cigarettázott. Csak azt felejtett el hozzáterni, hogy ez a hölgyet úgy írták, hogy Márine Dietrich, és a Kék Angyal című filmről volt szó. Google mondta, hogy kicsit a filmet meg kéne stuczol nem tudom akkor a keresztül Szent János fejét is, mert az horror. Kérem szépen, a kommunizmusban azt mondtuk, hogy lopnak itt mindent, ami nincs lebetonozva. Örömmel jelentetem ezen túlhaladtunk. Ezen túlhaladtunk. Kérem, komplett hidakat lopnak, amelyek teljes acél szerkezetükkel néhány órán belül már egy ausztriai vagy németországi vas felvásárló tém telepen vannak. De kérem, olyat, amely egy barátommal történt Szentendrén, én még nem hallottam, a nyomás alatt lévő nyomáscsökkentőt, ami a gázhoz szükséges, és ott úgy van begoldva, ugye nem tudom, nem lehetett másképp, a ház falán megy, lebugáztál. Reggel arra ébredt, hogy így sűvölt a gáz, anna zsanna-zsanna, kívül, hogy nem tud lezuhanyozni, de ehhez képest részt vett probléma. Ugye, hát szóval egyszerűen tényleg megáll az embernek az eszem. természetesen a civil társadalom mindig gyorsabban fejlődik, gyorsabban reagál az eseményekre, mint az establishment. A gázóra megtékezésére pillanatilag 8 módszer tudok. Tehát volt a klasszikus, amikor megfordítjuk, ez a lengyel típusú gázóra volt, úgyhogy én a gázművektől visszatérítést kaptam, mert átmentem a mínusz tartományba, annyira, annyira visszafele pörgött a gázóra. Egy haverom hallotta valakitől, hogy egy forró kalaptűt átszúrni a plexi lemezek keresztül, és akkor ez megállítja az óra pörgését. Kicsit be volt sörözve a haver, ráment a kalaptőre. Babán le is állt a számláló, de hát vészesen közeledett a leolvasó érkezésének időpontja. Nem vagyunk itt egy ideig ezt lehet csinálni, de most már nem lehetett. Este töpreng azt mondják mit csináljak? Azt mondja, hát tegyünk úgy, mintha egy festékpöty rápötyent volna. Elő a nitrozománcot, papstradba, így próbált ötögetni, hát mindenhova ment a pöty, természetesen csak erdölukra, ne? De most ecsettel nem lehet olyan pöttyöt oda tenni, ami spontán fröccsenésnek tűnik. Na végre valahogy megoldották, jön a gázora elolvasó, ránézsa. Uram, óracsere vagy nézzem meg közelebbről. A végén, hát óracserébe maradtak, mondanom sem kell, a haverom négyszer esett rá a gázórára spontánul a kétágú létrával, mert végül is ebbe a hiteles kerettörténetbe maradtak. Hogy beszéljek egy kicsit magamról is, mégiscsak minden szendek maga felé hajlik a keze. Talán tudják, hogy időközben sómesteri babérokra török, és hogyha azt hiszik, hogy az életem bármiben is változott, akkor nagyon tévednek. Szűke pátriában a Leányfalun van Sanika a falu bolondja, aki hát úgy 40 éve szegény nagyjából egyformán néz ki. Találkoztunk a cukrázva előtt, rám néz azt mondja. Te vagy a Fryderik Sándor? Hát mondom, én a Fábri Sándor vagyok, nekem is van műsorom, azt nem nézed, Sanyi. Nem, azt nézzék a lányok. Talányos történet. Hogy ezt feldolgozzam, bebegyek a kocsvába, rám néz egy Mános ha fizetel egy fröccsöt, megmondom, ki vagy. Közben pedig van náluk brumja nyíltekintetű akit elég nehéz hazavinni, és műszakváltás végére a mama lejön érte talicskával. Ott volt még egy félkor sör, azt mondja, na jó van, ez majd megiszod otthon, és így beöntötte a zsebébe. Jelvében él a nemzet, szoktam gyakorta mondani, és ebben a magyar-narancs szerzői kollektívája utolérhetetlen, ők azok, akik az MDF-et először Madöfnek nevezték, az MSZP-t maszopnak, az SZDSZ szadesznek, de megvan már nagyon régóta az új elnevezés is, ugye, a magyar pulgó, pulgó, pulgó, és ezért ezt úgy hívják, hogy Makopó. És tudják, hogy a kisop. Nem, az a Mónika ügye, amikor. Clinton, Clinton behivatja ügyes mondja, hogy tudna 20 centit három percig fejben tartani? Az megvan, az megvan, hogy ugye most már a, én is láttam turisták is megnézhetik, van a híres ovális iroda az amerikai elnököknek, ezt most már nem Oval Office-nak hívják, hanem orál Office-nak. Ebből reggel Mónika kiszédeleg, ránéz a biztonsági őr, azt mondja, jaj Mónika. Olyan karikás a szája. Nehéz így visszajönni. Kérem szépen, a kiszop ez a központi információs pont. Van sok, jó, nem mondok el most mindent. Nem lehet normális szaloncukrot kapni. Karamellás, asszalt szilvás. Én már... Én már a karamellától önmagába eldobom a rókabőr, de a kettőtől együtt, a kettőtől együtt garantáltan. Tehát nincs ilyen szalon, szalon, szaloncukor. Az nincsen. Van ilyen furé, eperízű, narancs, málna, dövalagába, olávába. Ez az eszem megáll. Hát én nem azt mondom, hogy vissza kell térni a 60-as évekbe. A 60-as évekbe kérem szépen egyfajta konzom szaloncukrot lehetett kapni ezüst papírban. Négyféle ízesítéssel. Az egyik volt az aránylag fogyasztható, ez a kakaós kakaóvepeknye. Na most ezen kívül volt egy ilyen űszi baraszk színű, amelyet még lakonikusan a fülzsírnak ez Utána volt ez a sárga, az borzasztó volt, az a gyulladásos fülzsír. És volt ezen kívül a kávé. Na most a nagy feladat az volt, hogy délután megindult a karácsonyfa körüli settenkedés, és először föl kellett tárni, hogyha kakaósra bukkantál, azt azonnal megkaptad, a fűzsírt azt sikítva visszacsuktál. Na most, ha már a kakaósat kivetted, az nem elég. Hát kérem, a japán origámi világbajnokasz hozzánk képest ipari tanuló volt. Mert a papírt úgy kellett visszacsomagolni, hogy lehessen a másikor röhögni, amint árnyékra vetődik, ugye? Hozzátéve, hogy mindez szigorúan az illegális szférába kellett, mert a fáról nem szabadott enni ezt. Anyám nehezvédezte, úgyhogy ez csak akkor derült ki, mikor három nap után csinált egy kis kereszthúzatot, és a szalut szuklókat ami... fújta szél. Tényleg nem lehet tudni, hogy mit eszünk. Januárban egy néhány napot kórházba töltöttem. Ott a szomszéd kollégát, aki a kettes ágyon küzdött egy művész. Föl akarták hozni a szintre. a görbéje már lapos volt neki egy picit. Fogták így, letámasztották a búráját, kiakasztották a végeporcot, és egy 5 literes Demisomból három liter sótvatkerti borzasztót döngettek be, annyi fagyáló volt benne, hogy füstölt. Rám néz a koma azt igen jó bor tennap szűrtük. Mondja január 14-én. Hát mondom, persze. Aztán láthatott valamit az arcomon, mert így bocsánat hozzá hozzátette, hogy hát nézze Fabrik úr, nekünk nincs idő szőlővel földdel babrálni, azért jó boraz. Mondom, hogy ne is, Soltvatkerten 12-szer lehet egy évbe születibbát tartani. Minden hónapba fő lehet a lovakat pántlikázni, aztán adja pogónak. Ha már a szavaknál tartunk, Isteni érzékünk van, hogy szavakat használhatatlanná tegyünk. Ez megtörtént a magyar szóval. Aki ma azt mondja, hogy magyar, az Halina nadrágban nadrágba vissza akarja foglalni brassót, és, és irredent a gazember, aki kimondja ezt a szót, hogy zsidó, az antiszemita, és most, ha még egy hónapig itt polgároznak, akkor ez az egyébként számunkra, azt hiszem, nagyon fontos szó is, kezd a használhatatlanná vállás útjára lépni. Ennyit közéletileg. Végezetül annyit szeretnék mondani, hogy maradjanak velünk, hallgassák meg ezt a kabarét, és hogyha holnap felkelnek, ne vegyék elő az újságot, ne kapcsolják be a televíziót, ne kapcsolják be a rádiót, hanem az ünnepi asztalnál próbáljanak meg beszélgetni. Az első fél óra nagyon sokatlan lesz, nagyon nehéz, de később talán menni fog. Köszönöm szépen. A Diagram közvélemény kutató cég felmérése szerint a 9 óra utáni műsorsávban, a 18-49 év közötti nyugdíjasok körében... A rádiókabaré leghallgatottabb műsorszáma Fábri Sándor nyitókonferanszabon. Köszönöm szépen! Hölgyeim és uraim, különböző nem rokonok korszakát éljük. Keresztlányok, keresztfiak, bérva sógorok, bérva keresztapák ideje. Ez most következik a klasszikus keresztapa kabaré szám. Második része írta Trunkó bardavás előadja éles István. Na, gyertek, üljetek ide körém. Évent egyszer szeretem így együtt látni a családot. Tudjátok, hogy nekem első a család, a második meg a fradi. Nem akarom szemrehányással kezdeni, de nagy pancsarok vagytok. Tavaly ilyenkor arról volt szó, hogy a család épül a gazdaságba, meg a politikába, és elfoglalunk mind a jelentős pozíciót. Na erről speciellek, Más családok előztek meg bennünket, mert nincs érzéketek. Vegyétek tudomásul, elmúltak azok az idők, amikor mindenféle durva eszközökkel éltünk, robbantgattunk, mint a süket partizán az erdőben... Akit elfelejtettek értesíteni a háború végéről. De ezek a módszerek maradjanak csak az ostoba családokra, akik a nyírfát összetévesztik a fenyővel. Jól elpuskázták. De azért kíváncsi lennék, melyikük lehetett az a marha, aki ott a Margit hídnál egy fehér jumbo sapkában lövöldözött, majd a sapkát a hajszálakkal együtt bedobta egy kapuajba. Így aztán a tősdefőnök Zoltánon kívül mindenki gyanúba keveredett. A ha valami gyanúsat észleltek, azonnal utazatok külföldre. Mindegy, hogy melyik utazási irodával, mert a visszaút nem érdekes. Amint megérkeztek, küldjetek egy képeslapot. Elintézem, hogy az elfogató parancsot csak ezután adják ki ellenetek. Apropó, hallom, hogy decemberben néhány napig olyan hideg volt, hogy egy ügyvéd véletlenül a saját zsebébe tette a kezét. Előne forduljon többet, hogy jó is mondják, kimondottan örülök, hogy abba hagytátok egy időre a robbantgatást. Nem örültem neki. Pláne politikusok lakását. Egyiknek pont a könyvtár alatt robbant. Meg is sérült mindkét könyve. A legnagyobb baj az volt, hogy az egyik még nem is volt teljesen kifestve. Azt is hallottam, hogy ezek még a Dittmar már sem képesek felismerni. Sőt, valaki azt hitte, hogy ő Edwardz Izraeli őrnagy. Azért én ne legyetek ennyire naivak. Különben Edvárc nagyot érdemei elismeréseként soron kívül tábornokkal léptettem elő. Úgyis egyel kevesebb van most. Nem vagytok elég kreatívak? Azt például az egész család nevében kikérem magamnak, hogy ez a Kaja Ibrahim Project nem nekünk jutott eszünkbe. Még egy vacak Josip Totot sem tudtatok összehozni. Elmúlt feletetek az idő. Csalódtam bennetek. Eddig mindig arra panaszkodtatok, hogy a Tonhauser mindig a nyomatokban van. Most viszont már rendelkezési állományban. Vagy például tudjátok, hogy mennyit dolgoztam azon, hogy a kisernő menedzser tablettáit kicseréljék vízhajtóra? Jóval, hagyjuk ezeket a rendőrségi ügyeket. tartalékot kell képezni. Most persze bevagytok tolva, hogy mi még nem kaptunk nyomozóhatósági jogkört, mint lassan mindenki, és nem alkalmazhatunk titkosszolgálati eszközöket, pedig az adónyomozóknak állítólag még elektromos sokkolójuk is lesz. Hallom, bevagytok már rezelve, és esténként oda már a konnektort nyalogatjátok, hogy felkészüljetek az ÁFA ellenőrzésre. <gül> Most azzal nyugtatjátok magatokat, hogy az adórendőrség csak a nagy halakra megy. Csak azt nem értem, hogy akkor a maroklő fegyver helyett miért nem horgászbotot kérnek. Majd lesül a képemről a bőr, amikor megtudtam, hogy törvénytelen titkos szolgálati eszközökkel állampénzen figyeltétek meg a legnagyobb kormányzó párt jelentő személyiségeit. Ráadásul én is csak az újságból tudtam meg, hogy a pártnak vannak jelentős személyiségei. Hallom még azt is kifürkéztétek, hogy Tajst Tamás édesanyjának mi a leánykori neve. Jobb lesz, ha a Tamást békén hagyjátok. Azonnal adjátok vissza a másik fülbevalóját is. Szedjétek össze magatokat, ne töketlenkedjetek, mint az ellenzék. Napóleon is megmondta, a parlament ellenzék nélkül is működik. De ne feledjétek, az ország nem működik a mafia nélkül. Én csak a családért aggódom. Kiszúrták a szemeteket a családi pótlékkal. Leköröztek bennünket, fiúk. Mások elstandolták az olajat, a szerencsejátékot, meg a bankokat is. Pedig már nagy tanítónk Don Vladimir Ilyics is megmondta. Számunkra az összes bűvészetek közül legfontosabb a bank. Erőjük eszembe. Ki volt az a marha, aki a princnek nem vonta be az útlevelét? Így bármikor visszajöhet a dossziéival, és ő nem csak a Dajs Tamás édesanyjának a leánykori nevét tudja. Hogy miért ment ki Bécsbe? Ja, kérem, ziherami zaher. Könyörögtem nektek, hogy legyetek kemények, elszántak és könyörtelenek! Most ilyen világ jön. Vegyetek példát a fiatalokról, de ti, ti ezen a pályán még labdába se tudtak róni. Maradjanak maguknál. Apokalipszis 2000. Cégek a teljes összeomlás szélén. Tények, tanúk, események. Egy cső, tragikus drámája a katasztrófában. Akik túlélték, és akik nem. Maradjanak velünk! Kérem szépen a telefon üzenetrögzítő, rögzítő egy külön irodalmi műfaj, a kis prózának egy sajátos darabja, a szerző Horvát Szilveszter. A dologhoz annyit tennék még hozzá, hogy ö, miután nem kívánunk egy 9 éves perbe bocsátkozni, a jelenetben szereplő cég nevét egy picikét megváltoztattuk, de talán érthető leend. Ez itt a Mekex Holding, Hellai Gyöngy és Suhajdalászló üzenetrökszítője. Sajnos most nem tudunk a készülékhez jönni, és önnek se ajánljuk. A síb... A síb szó után hagyjon üzenetet, vagy maximum egy percig káromkodhat. Az önét. Itt a Dorogi polgármesteri hivatal kis Géza beszélek van egy ajánlatunk. Ha kifizetik a 315 milliót, cserébe megkapják a Dorogi szénbányákat, a szemétégetőt, a bakelitlemezgyárat, lemezgyárat Buzáncki enőt, és a városunkban dúló összes betegséget. Ha nem fizetnek, nem fenyegetésképpen, de már tárgyalunk Zemplényi Györgyel, akinek már van gyakorlata a hazahozásban. Halló Gyengyi, Gábor vagyok az oroszlánok felől érdeklődnék. Igen, a macsi nem vált be. Vissza internettel, Interpollal és a Betlen Jánossal. Lacikkám, anyu vagyok. Váratlanul elrohantál itthonról, és most itt bolygok ebben a baromi nagy házban. Legalább a víci kódját mondd meg. Valahogy. Mert addig kénytelen vagyok a habokból kikelő nymfa márványszobrára szobrára járni. Annak legalább működik a vízöblítése. Egyébként keresek valami számítógépesek, hogy hol a Flopi. Mondtam neki, kint van az udvaron megkötve. Mire mondták, hogy nem floki, hanem Flopi. Imesi Szabolcs vagyok, Sopron polgármestere. Hallottuk, hogy milyen nehéz helyzetbe kerültek, mélyen meg vagyunk rendülve. Ezért úgy döntöttünk, hogy megszavazunk maguknak az eddigi 3,5 milliárdon felül további 180 millió. Csókoltatja Önöket a hűség városa. Csákváriné vagyok toportyamból. Hévíz helyett a rózsadom szállodába a Soproni STK. Itt ülök, kérem, két napja egy hideg messzes gödörbe, de nekem ez a pakolás nagyon mor. Jött itt egy munkás, aki szerelte lefele a konnektorokat. Ő mondta, hogy odafent van súlyfürdő. Na hát én azt se találom, kérem. Van egy csigami ló, ugye, egy kötélen, egy vödör, hát csak nem az. Kérem, értesítsenek valahogy, mert a bokámnál a mészmánk kezd lerakódni. Kovács Főadnagy, beszélek a Teve utcából, én vezetem a nyomozást. Érdeklődnék, hogy mi az a portfólió. Ugye eddig a közlekedésieknél voltam, nem lehet, hogy a portfólió igazán pártfólia? Akkor viszont nem vállom az ügyet, mert a rendőrség pártsemleges. Ne haragudjanak, hogy gyorsan befejezem, de egy csobogást hallok az ablak alól. Úgy látszik, valamelyik főnökön megint kijelöli a területét. Kis rendszer gazda vagyok. Megtaláltuk a hibát. A számítógép nem volt bedugva a konnektorba. Jó napot kívánok! Érdeklődni szeretnék! Sogyál! Lehet-e még abból a 42 os kötvényből kapni? A feleségem jóli most a tatja. ...tya, ...a tiszta szobát? Nekünk nagyon tetszene a falon az a 42 Egy pár tekercset átvennénk. Itt az állami pénz- és tőkepiaci felügyelettől, Parassa Megbüntettük önöket 70 forintra, és miután a mai napig nem fizettek, felemeljük 120-ra. Felhívjuk a figyelmüket, hogyha begorombolunk, lehet a 150 is. Áldos vagyok a zserbóból. Nagyon szamarkodik itt ez a két igolyancssi. Azt mondták, hogy négyre volt megbeszélve a Sóhajda úr. Mondtam, fogyasszanak. Hát a többi, ez már két hónapja itt vannak. Lacikám, anyuka vagyok. Teljesen el vagyok ázva. Szárító programra akartam tenni az ágyat, de lehet, hogy lacikám, rossz gombot nyomtam meg. Először hullámzott, aztán feljött egy cápa, hogy ma még nem tudott halat. Lacikám, milyen ágy ez? Egyszer csak lett rajta egy luk, és azt lihegte, bitte. Ah, ah, Nagyon kélek máskor ne húzzott haza a guminőidet. Kovács hatnagy vagyok, most egy sokkoló használati tanfolyamot fogok vezetni. Szóval megint áthelyeztek. A végén lehet, hogy besokalok. Bajor Imrét, Katona Jánost, Kern Andrást és Bogány Udítot hallották. Maradjanak velünk! Maradjanak velünk! Maradjanak arra az esetre, amikor néhány évvel ezenőtt a szépművészeti múzeumba kiasználva a kultúrát álványozást, fölmászott két önkéntes Annyit nem investáltak a dologba, szóval egy országban, hogy így bűnöznek, gyertyával világítottak, tehát egy zseblámpára nem dobtak rá 60 forintot, és kifigyelték a teremőröknek a meglehetősen ritmikus, majd minden ritmos nélküli mozgását, és elvitték az eszterházi Madonnát, és talán ez a legborzasztóbb, négy rét hajtották, hogyha emlékeznek, úgyhogy Nehezen látom még a civil társadalom kibontakozását, és ezt egy trágyadomb alatt rejtették el. Annak idején notre dame teremőr címmel a Kabaré is megemlékezett az esetről, most a mi lett velük sorozatban ismét felkerestük őket. Fogadják szeretettel Sinkó Pétert. Mi vagyunk teremőr brigád, Mitten vagyunk teremőr brigád, brdndl. Szeretettel köszöntöm Önöket, a nagy képrablás óta nem találkoztunk. Önök annak idején hárman voltak. A harmadik hol van? Jól van, nagyon jól van. bí, mi íztonságban van. A hárman vagyunk, mert én nem látok, a Géza nem hall. És a harmadik? A harmadik nincs itt. Gézabácsi, ön legutóbb egy hajlekötőben láthatta a kedves rádióhallgató. Akkor egy szót se szólt. Miért? Nem szóltam egy szót se a hajlekötő lecsúzott a számra csúszott. Nem szóltam, mert nem tudtam, ugyanis légnyomát kaptam, légnyomát. Ez hogy történt? Nagyon életen emlékezem. 1945-ben a névnapomra egy piros szalaggal átkötött légnyomát kaptam. 45-ben akkor eléggé bizonytalan volt a posta. Mi lett volna, ha nem kapja meg? Na bum! Laci bácsi! Laci -La -la -la bácsi! Önnek akkor 12 dioptriás szemüvege volt. Most hány dioptriás? Most valamivel erősebb, mert járok fitness szalomban és szemre gyúrok. Amióta nem dolgoznak már a múzeumban, érdekli magukat a művészet? Hogynap kedven szobrom, mindig megnézem. Hol van ez a szobor? Börgyógyászaton. Mi a címe? A kargyát nézegető utár. És magának, Laci bácsi, van kedvenc szobra? Aha! Aha! Aha! csoportom a múzeumban? Nem, a, a szoborparkban. Mit ábrázol? Hát a három nagy nevettetőt a mars fivéleket Marsz-enkezt is. Volt még egy nevettető a Csárzisztálin, meg a legutóbb a és Horn. Erről jut eszembe, azt hallottam, hogy Önök titkos szolgálati eszközöket is igénybe véve megfigyelték a Fidesz politikusokat. Mit láttak? Én... Én ki a Dajs Tamás édesanyjának a nevét. Honnan? A telefonkönyvból. Én meg a szaunában nyomottam. Szaunában? Milyen ügyben? Nyirfa ügyben, azzal csapkodtuk. Azzal csapkodtuk egymást, de erről nem szívesen beszélek. Miért? Mert ez egy nagyon meleg dolog. Hallom, hogy Önök több rajtaütést végeztek, mint hús Melyik volt az első? Apa dödő koncert! Zs Írtunk a nevetéstől, amikor azt énekelték, hogy háj, háj, de megvédtük őket. Mi, miért kellett megvédeni? Mert egy néger törzsőnök húsz üveg el akarta vinni őket. Meg egy szamár álkapocsért. Tak, tak, tak. Hallom, hogy önök, mint borkommandói is sikeresen helytáltak. Helyt, helytáltunk. Hol? Helytáltunk a kocsmáhajtó előtt. Mi volt a feladatuk? Mi Hol? voltunk a kocsmáhajtó előtt a kidobó emberek. Mit dobtak ki? A hamis bort. Hogyan? A keresztül. Érdekes foglalkozás ez a borkommandor. Gondolom sok rajtaütésen is részt vettek. Részt vettünk, részt vettük rajtaütésen. Megtaláltuk az eldugott hamis bort. Hogy találták meg? Az aznap nem adtunk bort a Gézának, mire ő a föld alatt is. Igen, kitúrom az orrommal, mint Madisma szarvas gombát. Röp, röp. Hallom, hogy önök, mint vonatrendőrség is helytálltak. Igen, igen, egy nemzetközi vonalon volt. Budapest-Zimbabwe-re túl. Járakon <gül> <gül> voltunk. Ott. És mi volt itt a legérdekesebb rajtaütés? <gül> Amikor így jött, dolog, Kálmán, hazánkban tanuló diák, ókéllelén eljátszott az, hogy egy jobb rock meg <gül> És miért rajta? Mert elvitt a bőröndöt. Fel van nekem írva a jegyzeteimbe, hogy búzakommandósok is voltak. Ez mit jelent? A -A -A -A azt jelenti, hogy azt a kis gazdák, aki égeti a búzát, lefogjuk és befestjük a haját. Miért? Csak. Lati bácsi, nem zavarja az érték ítéletében az, hogy semmit nem lát? Miért nem megy el egy szemorvoshoz? Ma már fantasztikus műtéteket tudnak csinálni. A, -a szememnek semmi, semmi baj nincs, a szemüvegemmel van baj. Hogyhogy? Úgyhogy 1945-ben megfogadtam, hogy addig nem törlöm meg a szemüvegem, amíg az oroszok itt vannak. Na de Laci bácsi, az oroszok már kimentek. Azt én nem láttam. Küzdeműködött Bozgéza és Nádos György. Nem sokára egy lélegzetelállító bejátszást hallhatunk egy emberről, akit bátran nevezhetünk az apokalipszis egyik lovasának, a kegyetlenség és a kíméletlenség két lábon járó mellszobrának. Egy ember csak nálunk. velén! Jelentem, hogy Kántor nyomoz ismét. Kántor Tibor lett az adónyomozók főnöke, és a lekülönböző dolgokat hallani, hogy különböző kényszerítő eszközöket alkalmazhatnak, és különböző önvédelmi tanfolyamokra járnak, és lesz bilincs, és gázsprai, és rettenetes pisztoly, és patestápoló, és mi ez a vészbólütő. El kell mondjam, hogy ez egyáltalában nincs így. Meg tudják ezt kövesni Miklós Gábor jelenetéből, amelyet Bajoribre ad elő. Szerusztok, gyerekek! Apuka? Anyuka nincs itthon? Hát, ah, annyi baj legyen, megvárom őket. Na, addig a jó? Na, ne féljetek, nem vagyok betörő, én vagyok a Feri bácsi. Hogy hívnak titeket? Tomika? És? Gyösszika, mennyi játék van itt a szobátokban. Társas játékuk. Oztom mind a G.I. Joe katonák. Számítógép. Oha, oh, jaj. Eltaláltál, azt tudod te. De szép gépuska, amivel lelőttél. Svejcból hoztasz. Puh, oh, szép ország lehet. Órát nem hozott? hát mindkettőtöknek saját íróasztala van. Még hozzá a És mondja, mit csinált az apus Svejcban? Persze, tudom, hivatalos úton volt. Na jó, de mégis, hát biztos elmondta, miket látott. Miket? Szép tájakat, szép múzeumokat, szép bankokat. Jó, ha nem, nem, Jó, jó. Mit mondasz te kicsit? Játszunk rabló pandut? Boldogan. körülnéznék ebben a gyönyörű szép gyönyör, gyönyör, lakásból. Jaj, de szép könyves pors. A vinetú Én is olvastam, persze. Bűn és kedvence. Kedvencem. Ti még fiatalok vagytok ehhez. Egy hitankönyv látom, egy szakácskönyv, egy napló főkönyv. Ez még nincs meg, beleolvasható? Köszönöm szépen, jaj, de érdekes. Jó, mennyi sekrényetek van. Jó, hogy a sok ruhának kell a hely. Aha. Melyikben vannak bundái? Aha. Na és, hol a cipősekrény? Aha, ége, Hol a hűtőszekrény? Látom, igen. Hol a páncélszekrény? Na, de biztosan nem is tudod. De tudod? Hát csak ugradsz? Nem tudhatod. A velenci tükör mögött. Na most megnézem, az én nem csak zebe. Na, tehát tényleg itt van. Néha ókos vagy, tessék teszik. Kapsz egy cukrot. Na gyerekek, lássuk, hogy megy a matek. Mondjatok, számokat szépen. Mikor születtetek? Lassabban? Az nem stimmel. Hát te, Gyuszika? Ezt mondja, nézd. Ez sem jó. Nem a gyerekek évszáma a kód. Hát szülők ezek? Hm? Jaj, megint lelőttél, Tomikor, látom. De nagy csibészek vagytok, a szemetek sem áll jól. Betörtök néha egy-egy ablaküveget, a lasztivas sárus csipóban rohangáltok a szobába. Mi? Gól átöntötök az apa legértékes a festményére? Tényleg? Melyik is <gül> Ez az? Nem tűnik valami nagy szánnak. Itt Valódi Munkácsi? Jó, jó, hát nem kell úgy felkapni a vizet, nem vagyok műértő. Nézd meg, a kis önérzetes. Az apa szerint 16 milliót ér? Biztosan úgy is van. Ezt fel is írom, hogy el ne felejtsen. Le is fényképezem, jó? Jaj, irigylem apukátoktól ezt a lakást. Ez nem az apály. Ne, hanem a tied? Na ne beség, te vagy a tulajdonok, a gratulálok! És az öcsédnek is van egy lakásja, ám de neki, milyen nyaraló? Aha, hogy ott sokkal több minden van. Uh -huh. Egyszer majd meghívtok oda is? Nagyon aranyosak voltak. Azt hiszem már holnap elmegyek, jó? Na nézzétek, hát megjöttek a szüleitek. Jó napot! Ne fáradjon a kabát levételle. Nem, nem. Gyuszika, hozd ide gyorsan apuci fogkeféjét. Igen, apuka, most velem kell, hogy jöjjön. De ne bújtsuljatok! Jövő karácsonyra van nektek egy szép futballlabda. Faradjanak menjünk! Kérem a gyógyításnak két alapvető manapság népszerű formája létezik. Az egyik a nagyon közeli gyógyítás, amikor a rendelőintézet előcsarnokában betegek egymás gyógyítják, mert az orvoshoz nem lehet bejutni. Van aztán a tápgyógyítás, ez a levelező rendszer, amelynek egyik legjelentősebb hazai profétája a gyurcsók kolléga, aki állandóan árasztja az energiát, csak hát ahogy mondani szokták, a műték sikerült, csak a beteg tolja el a bicikli. <Szorítás> Majal a barátunk ennek analógiájára kipattantotta a fejéből a tápszerelő ötletét. A jeletet Sinkó Péter írta meg, és Kern Andrást, valamint Gálbögyi Jánost fogják hallani. Halló, Marok János vagyok, Cinkotáról. Halló! halihó ébráztő! Hallom, gyermekem, mondj! Nyisd ki a szemed, mert így baromira rohadt hozzád beszélni. 120 forint plusz áfáért azért ne aludjál itten, csipke rózsika. Rád koncentrálok, fiam. Mi a gond? Van nekem egy Renault ötösön. Tudom. Hú, ez már valami. Honnan tudod? Látom. Hát ez borzalmas jó. Azt is látod, hogy nem is Ron 5 hanem Skoda 120? Én azt is látom. Barna. Hát piros, de mindegy. A... Az ülés Barna. Na, hát a karambol után. Te menti volna neki, úgy a nyerges fontatónak, neked is Barna lenne az ülés. Mi a probléma? Kiment a fűtés. Értem. Ne mondj, ne mondj többet, nem mondj többet. No, most mi van? Te jól, meg nézed megint elaludt. Megcsitte a cecelé? Gyermekem, legyél csendben, koncentrálok. Ott vagy te most az autó mellett? Itt vagyunk. Fogd meg. Meleg? Nem tudom, pulóvár van rajta. Mit fogtál meg? Hát a Joli. Joli. Fiam, a fűtést fog meg. Hát, az nehéz lesz. Mondtam, hogy kiment. Na most ez így nem, nem világ. Kiment a szélvőidőn a garambolnál. Most a nyerges vontatón két fűtés van nekem meg. Hé, Csipka mi csinálja? Egyelőre egyik, keresem fel a műhelyemben. A kocsit vigyem? Buta kérdés, én távszerelő vagyok, kell a francnak a kocsit. Hát akkor mit vigyek? Alkatrészt? Felírnám, tessék, diktálni... Figyelj, gyermekem, úgy hívják, Buksa. Vigyázz, gyermekem, Skodához kétfajta van, nekünk a nagyobb kell. Kívánok, Hatházi Béla vagyok, tisztelettel! Hallom! Azt, hogy Hatházi Béla vagyok? Azt, és mi a panasz? Tessék. Mi a panasz? A panasz vagy zogszó nyelvújítási fogalom általában. Vaj, tragédia, szerencsétlenség, elmeső. A kocsiával mi a panasz? Ja, értem. Hát kérem, szegény Dudu nagyon beteg. Dudu a kocsi? A feleségem több-többnek hívja. Ugyanis abban fogant Józsika. Józsika mellékes, mi a baj? Igen szegény, dudut nem lehet kivenni rükvercből. Ott van dudu maga mellett? Igen. De vegyen elő egy 14-es kulcsot, az alatti csavarokat csavarja ki. Megvan? Megvan. Várjon most, egy koncentrál. Jó, tegye vissza az ülést fordítva. ez csodálat. Ugye, ugye, ugye. Távszerelő úr, ez fantasztikus. Semmiség használja egészséget. Beállásnál egy kicsit szar lesz, de egyébként fantaszt. A távgyógyítór megjavította a töftöftöt. Este mehetünk abban a sötét parkolóban. Jó napot kívánok, tisztelettel a jóisten, áldja meg a társzerelő urat mind a két kezét. A nevem nem fontos, hanem van nekem kérem egy nagyon súlyos problémám. Mi a baj? Nem nyílik kérem az ajtó. Milyen kocsi? Várjon egy pillanat. A nagy, szép, zöld autó van benne, mobiltelefon, egy barókis autós a léseren. Az... Milyen típusú az ajtó? Hát autó? ezt így behavazva nagyon nehéz lenne megmondani. Lehet, hogy be van fagyva. Akad a kulcs. Hát azzal még nem próbál. Jó, várjon, várjon, most koncentrálok. Ha tessék sietni kérem, nagyon sürgős lenne. Ö, drót van magánál. Málam mindig van drót. drót. Csinálja rá egy húrkot. Húrkot megvan. Dugja be az ablaküveg mellett, fordítsa el, és a megakat emelje meg. Kinyílt, áldja meg a jó is. Örül? Hát én nagyon. Én is örülök, kedves nézők. Nagyon örülök, hogy együtt voltunk. Nekem most sürgősen le kell mennem a parkolóba, úgyhogy az én kocsimrihasztója szól. Rohadt autósztáskám is bennem alatt. Addig nézzenek meg egy videóklipet, utána találkozunk, maradjanak velünk. Következik ajala és pénzészi. Január hónapban én már megéreztem, hogy a Fidesz szövetkezni fog a kisgazdákkal. Lévén meghívtak bennünket Brindizivel Ceglédre, egy katona buliba. Amíg várakoztunk az igazgató irodájában, megcsörrent a telefon. Fölvettem a kagylót, és a következőt hallottam. Jó estét kívánok, pizzát szeretnék rendelni? Én következtem. Ő már ne haragudjon, de hogy meri maga pizzarendelésekkel megzavarni a független kis Ceglédi nagyválasztmány ülését? Amikor mi itt a nemzetrontó hornkormányt, aki sötét mély alagútba vezette országunkat, megpróbáljuk leváltani a feltehetőleg előrehozott választások alkalmával, hogy világot tassuk ezt a szokat szenvedett kis nemzetet, maga meg ne haragudjon, bizzarendelésekkel zavarja meg a független kis gazdapárt szeglédi nagyválasztmány ülését. Az én emberem elnézést leakagyló. Újra megcsörönt a telefon, én újra fölvettem. Megint hallom, egy kicsit bizonytalanabb hangom már természetesen, hogy jó estét kívánok, pizzát szeretnék rendelni. Megint én jöttem. A Fidesz-Magyar Polgári Párt nevében <gül> egyszerűen nem értem, hogy meri maga pizzarendelése megzavarni. A Fidesz-Magyar Polgári Párt és a független Kisgoldák azon tanácskozását, amikor megpróbálunk tető alá hozni egy polgári demokráciát. Elnézést megint le a kagyló és hogy a magyar emberben azért mennyi bölcsesség van, jött egy harmadik telefon, és hallom az emberemet. Jó estét kívánok, Gönc Árpád vagyok, és még mindig pizzát szeretnék rendelni! A híresszeglédi beszéd óta eltelt az első fél év a nagy életében. A legyen mondva, hogy négy ezelőtt az akkori nagy szinte szó szerint ugyanezeket a fél évi vizsgakérdéseket intéztük, mondván, hogy akkor is ugyanígy kezdődött a dal, hogy mond, hol van a katona? Temszki hívatta haza, ez egy másik híres katona. A princ az Bécsbe ment, ez az autópályás katona melegít a kapuban? Ó, mond ki ér ezt? Ó, mond ki ér ezt? Mond hol van a kis virág? A teljes fűszar kaláb, és a kormányzó kis virág. A tulipán nyakig, ez ibolya, s nem a góliát. Na? Göncön érzem illatát, Ó, mond ki, érti ezt? Viktor Tán érti ezt, tiszteletem. A szántan, hogy van ez? Balhúznál jobb tizenegy. És magyarból ki mit húzott? Borgá, móric, rokonok. Csak intős maga viselett na. Még németből kaptam ezt. Ó, mond ki, érti ezt? Ó, mond ki érti ezt, Az ámítás technika. Bejött minden, nincs hiba. De az énekjegy sem csillagos. Kicsit hamiskás vagyok. Ha, ha, ha. S, a, s a testnevelés hármasok. Fog te de menni fog. Ó, mond ki érti ezt, József é ezt. akincs hol a kincs? kincs nemzeti, ami nincs. <gül> Cse, csúfra, rátit, szabadít. Hergelni csak szabadít. De ez mindig csak egy nyelvezet. Én minden nyelved élvezek. Ó, mond ki érti ezt? Ó, mondkit ki érti ezt? Jó, hát akkor végül azt mondja meg, hogy Szívós doktor, hova lett? Természetesen itt vagyok, kérem, hiszen keresztbe sem lehetne találni nálam már szívósabb doktort. Az FTC azaz a Perenc városi orgyánkú bélére, hiszen már a Springer-szobrot is sikerült, magam felé fordítani. Oh, Igaz yes. a kadi játékában, oh, oh, nem sem sok látni valóbb yes. Ez a szeretnénkös oh, doktor, maga meg ne is, is védelkezzet oh, oh, oh, oh, oh, yes. a Ferencvárosi Ferencvárosi Miért? Kérem szépen az önök mentő több oldalú tájékoztatását szolgálják a hócipő hírei, amelyet trunkobardavás és farkasházi Tivadar közvetít önöknek. Tudja, József kikérte magának, hogy a városligeti menyét is az ő lenne. Várhegyi Attila arra kérte a Györgyöt, hogy neki mindegy milyen nemzeti színházat épít, csak ne legyen metro a közelben. Az SZDS 10. születésnapja alkalmából Magyar Bálint pártelnök elmondotta, tudnak róla, hogy a Fidesz már 11 éves, de véleményünk szerint ez a előny a 2002-es választásokig ledolgozható. Az APEC új elnök helyettese, Kaja Ibrahim, Bemutatkozó sajtótájékoztatóján elmondotta, feltehetően 150 éves adózási tapasztalatának köszönheti kinevezését, de azt száfolta, hogy a minap felvett adónyomozók Hanzsát és Jatagánt is hordhatnak majd maguknál. Orbán Viktor körlevélben figyelmeztette 13 nyugati ország baloldali kormányfőjét, hogy hiába akarják a múltat végképp eltörölni, ezért csak akkor látogatja meg őket, ha belenőtt a koronából. Nagy megdöbbenést keltett, hogy a Szolnokról csónakkal elindult köztársasági elnököt másnap nem találták a kormányhoz közeli lapokban. S a kérdések csak akkor nyugodtak meg, amikor kiderült, hogy Göncárpádot csupán a miniszterelnök kérésére retusálták le a Tiszáról. A Károly a párt volt szóvivője Pécset javasolja az MDF közelgő országos zsűlése színhelyéül. A váratlan januári napsütések következtében a mecsek lankáin, ugyanis ilyenkor már nyílni szokott az íbolya és a hóbagoly. Aut <gül> Henrik, a Postabank vezérigazgatója bejelentette, hogy Betlen János riporter Zaher tortájára amelyet Bécsben fogyasztott a Pritz Gábor monológia alatt, újabb két milliárdot céltartalékot kellett képezni. Tis Tamás, a fővársi közgyűlés Fideszes frakcióvezetője leszögezte, hogy ők természetesen tovább is támogatják a négyes metrótervét, csupán egy kis útvonal módosítással nem Rákos Palot és Buda ős, hanem Alcsút és Felcsút között. A mi épp frakcióból kizárt Szabó Lukács azzal védekezett, hogy ő csupán 5 forintért kuglert akart venni az Adrási út 60-ban található Lukács cukrászdában. Abban reménykedve, hát ha kísérőként kihozzák neki a főnöke 40-es és 50-es évekbeli aktáit. Kovács Attila sorogsájú vállalkozó hamarosan megjelenteti Dajs Tamás sportminiszter legsikeresebb vizsgáinak a kazettáját. Szerencsejáték RT az Alkotmánybíróság abortusz állásfoglalásának megfelelően a jövőben minden lottózóban különbizottságot köteles felállítani, akik az ügyfeleket próbálják majd lebeszélni a kaparósors Jára Jára Zsigon pénzügyminiszter módosítása visszavonta a jövő évi költségvetés nyugdíjtervezetét. Mint mondotta, elírás történt, amikor a miniszterelnöki hivataltól megkapta a vonatkozó irányelveket. A nyugdíjak felemelése szavakból véletlenül kimaradt egy betű, és helyetük tévesen a nyugdíjak elemelése kitétel szerepelt. Orbán Viktor miniszterelnök december 10-én csütörtökön, mintegy két órán keresztül válaszolgatott a Kossuth Rádió hallgatóinak kérdéseire. Végezetül a munkatársaknak elmondotta, hogy bár otthon már van egy rádiója, de ez is nagyon tetszik neki, így nem kizárt, hogy a Magyar Fejlesztési Bank erre is hamarosan vételi ajánlatot tesz. A teve utcában a büsszeli rendőrök ajándékaként felavatták van nekem kis szobrát. A kedvesen csordogáló apró dundi bronzdandátábornok. A környéki kocsmák vendégei körében május valóságos zajándokely. Félutákat fognak hallani. Előadja a három horror. Ihos József, Benkő László és Éles István. Svájci sakkát vett az uram, úgy áll neki, mint a teknő. aki hegyezi fenn a bubját. bejön rajta TV2! Keresem a régieket, hordít, pál fitnikát, balót! Minden este hétszer nézem mind a 7 TV én után a Duna TV, Sok kis hallal van tele, Baszorham A szurhamam után Vidiból hálszor bele. filmek sorozatok Töm kelegen megrészegít, Száz évig se le A bestiáknak részeit. Hogy ki a gyilkos, Még nem tudjuk a portást Vagy az ügyelő, A macskák szívem adj ottokban, Ha jön a Rex felügyelő. Maradjanak, mindig verült, így féligasszár várható, a másik fele a reklám után csak isz nálunk látható. Félutás vagy féltehetség, a félsiket így átható, másik a másik fele a után csak isz nálunk még már utal, megismertem az időjóslás hölgyeit, felfedeztem Antoniang domborodás hölgyeit. Az HBO meg Shakespeare-t adnak. mint Csávó. Azt hittem, hogy Dako van, pedig csak egy román dákó. Somból is megárthat a sok Fridi fabri vagyok képes. A torizgató színészettől lett a risz, ha olyan kás. Dálidó vagy zene szombat, szok, nem parádit. A tehenem a kifutóban elbúgott egy karádit. Maradjanak mindig velünk, itt várható. A másik fel a után, csak ismánunk rátható. Félgutás vagy fél tehetség, a fél átható. Másik fel a reklámután, cakisználunk rádható! Maradj, gyere, mindig előtt, itt légy vássák állható! Másik a reklámután, A százból egyben megkérdezték, pécs minek a fővárosa, Ugondával én lettem a földi várományosa. Meri vagy nem meri, kérem, pokvicsák van most soron, Ha kimondom a maga nevét, kiröpül a fogsorom. Örüljünk a sok tévének! Bár nem értjük a dolgait, Két szárnyas bedélydreklám között Sirattuk el a tolnait! Félő, hogy sok politikus és államfélti ki leköszön, Pár év múlva, mint a tévében, A, a reklám, reklám után visszajön! Maradjanak mindig, Mert mindig fél igazság várható, A másik fel a reklám. Közben működött Busaiböbe, Tunyogi Orsi és Kis István. Rossz nyelvek szerint elkészült Friderikus Sándor kollégám sír felirata. Tudják, hogy hangzik? A reklám után visszajövök. Ja, azt hiszem, ez tulajdonképpen bármelyikünkről elmondható, úgyhogy remélem egy idő múlva rólam is. Kérem szépen, Rádió Kabari egy ifjú tehetsége következik, aki lassan kezd a helyén lenni. Ő is rendszeres televízió néző, neve majdnem történelmi, Varga Ferenc József. Már egy órája arra várok, hogy a tévében elkezdődjön egy műsor, amit nézni szeretnék. Egyszerűen nem tudok elmozdulni a képernyő elől, igaz nem is engednek. Na nézzük, elkezdődötte már. Jó estét kívánok! Áli itt vagyok, hamarosan kezdődik a Mókus plus, maradjanak! Maradjanak velünk, István mindjárt jön. Itt mondom el, hogy hírműsorunk holnaptól ismét negyed órával korábban kezdődik, hogy megelőzhessük a konkurens TV híradóját. Tehát az esti hírek csak nálunk már reggel három órakor. És akkor maradjanak velünk, István mindjárt jön. Ha velünk maradnak, önök hamarosan először láthatják, amint P. János bényei lakos, csak a mi kameránk előtt, csak az Önök szeme láttára fejbe lövi magát. Lesz itt minden, amit látni kell. Golyó, vér, bemeneti nyílás, kimeneti nyílás. Ne hagyják ki. A lövés után megkérdezzük, miért lőtte fejbe magát. A válasz hamarosan itt a mokus Pluszban. Maradjanak velünk, István mindjárt jön. Addig tekintsék meg ajánlatunkat. Január 8-án. Bip, bip, bip, bip. Borda Julia vagyok. Életben maradtam. Én pedig továbbra is áll vagyok. Maradjanak velünk, István mindjárt jön. Addig azonban egy villámriport Vendégünk, csak a mi vendégünk, dr. Salamon Istvánné, szociológus. Várhatók-e változások a közeljövő társadalmában? Én úgy gondolom... Köszönjük szépen! Kedves nézőkönök, villámriportunkat hallották. Hamarosan kezdődik a mókus plusz, maradjanak velünk, István mindjárt jön. Addig ismét műsor ajánlat. Január 10-én a legjobb házi videók. Csak itt nálunk. Ne vessenek velünk. Egy kisgyerek fejre esik a betonra. Felrobban egy ház. Egy nagymama a foga után nyúl a mosdóba és belefullad. Ráadásként összeállítás láthatnak a legjobb halálos balesetekből. Kacaktató percek. Nézzenek minket. Hamarosan jelentkezik a Mókus Plusz. Maradjanak velünk. Akik a színházi közvetítést várják, azoknak elmondom, hogy Godó hamarosan jön. István is jön mindjárt, és akkor kezdődik a mókus plusz. Addig hírek röviden. Orb, Viktor, Tartj, Benyam, Netany Orb. Bill, Clint, -Sex Nuku. Ezek után pedig maradjanak továbbra is velünk. István mindjárt jön. Addig februári ajánlatunk. Február harmadikán. Természetfilm a nyulak szerelmi életéről. Rövid előzetes. Prrrr. De azért Önök ne menjenek el! Maradjanak velünk! István mindjárt jön! Addig egy rövid részlet, Kusztó Kapitány a Csend Világa című filmjéből. Február 15-én. Csak itt nálunk. Február 15-e lesz. Február 16-án pedig ismét megnézhetik, amint február másodikán megígérjük, hogy február 4-én elmondjuk a február 16-i műsor. Ne hagyják ki! Én pedig még mindig áll Judit vagyok, hamarosan kezdődik a Mókus Plusz, ne menjenek el, mert István jön, és akkor azt is láthatják, hogy amik putas táblista, a háttérben István megjön, és el is megy. Szabados Gábor írása következik, hová ne menjünk szilveszterezni. Akik nem mennek szilveszterezni, Hernádi Judit és Hauman Péter. Ernő, hová menjünk szilveszterezni? Oh, nem muszáj. Eddig még mindig voltunk valahol. Ha persze, persze. Menjünk el anyádékhoz. Ezt pont te mondod? Tíz percet nem bírtok ki együtt. Tíz perc után hazajövünk. Anyámékat majd felhívjuk éjfél után. Isten ide? Nem. Nem ide, hanem telefonon. És honnan hívjuk fel? Ezt kell most megbeszélnünk. Hogy hová menjünk szerezni? Jaj, te! Menjünk a hegyekbe! Hegyekbe? Minek? Hát mert ott vannak a hegyek. Jókat lehet síelni. De hiszen egyikünk se tud síelni. Há, bó, majd nézzük azokat, akik tudnak. <síl> <síl> És kiket hívjunk magunkkal? <síl> a hegyi mentőket. Hát ha mégis síelünk! <síl> Szilveszter, burizni akarok, nem pedig a nyakamat törni. Hát nem is biztos, hogy kitörnél. Lehet, hogy megúszod egy bokaficammal. De bokaficamot se akarok, baráti társaságot akarok. De olyan most egy baráti társaságot, tehát senkivel se barátkozunk. Mert te begubózol. Igenis, vannak jó ismerőseg. Igen, de azoknak már voltunk szilveszterezni. Mi ne? Ha meghivatnánk magunkat Kláraékkal? Igen, náluk még nem voltunk? Voltunk, de talán már elfelejtették. Jaj, majdnem hogy mi is történt? Ételmérgezés történt, romlott volt a vízstét. Aha, ma emlékszem, amit mi vittünk. Mondjuk a kemeneség. Nem lesznek otthon, a férjelőzetesben, feleség ideggyógyintézetben. Hát valamelyiküket meglátogathatnák. Hát szerintem még mindig jobb lenne, mint a... Megvan! Na! Mit ja, Nem, nem, nem. A férjelő nemrég derült ki, hogy háromper3-as volt. Na és? Ha így haladunk, még te is lehet. Hát akkor ma inkább a oli, jé Na, nem, nem, nem, Nem, nem, Zoli mostanában teljesen antiszemita lett. Neki a Meghallják a szomszédok. Anti hát anti szemita. Legfeljebb nem hívják meg a Netanjahu-t, vagy az Arafatot. Tibírjuk! Tudom már! Menjünk tót Tibiékhez. Nem nem, de nem, az ki van zárva. Tibi aposa este tízen már olyan állapotba kerül, hogy munkás mozgalmi dolokat énekel, 11 pedig meg akarja alakítani az illegális Kommunista Pártot. a tényleg nem, jó. Most jut eszembe, amikor vagy négy éven náluk voltunk, Tibi elkapott és magával vitt a robban. És csak most mondod? Mit csinált veled az a Egy fél óráig nem engedette? Addig győzködött, hogy lépjek be valami kozmetikai terjesztő állóban. Kitaláltam! Bármikor lecsaphatnak rájuk az adóellenőrök. Domahidi teremtő támogatást vett fel az inasa és a Kéco Balányra. Abonyi. A... Azt a szégyed nem tudnám még egyszer elviselni, amit náluk. Amikor Abonyi Feli mindenféle nemzetidegen hazahárulónak elmondott, mert kiderült, hogy nem tudom a székely himluszt. Orbánékhoz sem mehető. Ők valószínűleg most adják vissza a nyári meghívást csemariskáéknak. Megpróbálhatnák bátorhipistáikat, te? Ne próbáljuk meg! Ki tudja, mi várna ránk? Pista komoly változáson ment át. Meleg lett. Kinyitom az ablakot. Nem nekem lett melegem, hanem Pista lett meleg. És tudod miért? A hideg felesége miatt? Hideg? Az a szép, csinos, szőkenő. De nem lehetne megpróbálni valamit kezdeni vele? Elég sokan próbálkoznak. Az nem szép, csinos, szőkenő, hanem egy fehérmájú, festett hajú frigid kurva. De még megvan a telefonszámuk, ugye? Egy étteremben! Mi Szerinted ott én jól magam? Nem tudom, csak azt tudom, hogy biztosan jobban, mindén. én. Kérem szépen, édesapám ügyvéd volt. Volt egy kollégája, aki az ügyvédi ars poetikát három mondatra redukálta. Hát egyfelől rájött arra, hogy az ügyek egy része magáton elintéződik, Gyakorlatilag nem csinált semmit, ha vesztett a fél, akkor megittak egy kávét, ha nyertek, akkor egy kisebb készpédzösszeget átvett ő a bolítékban. Ügyvédi politikája három mondatból állt, az első, ön a kedvenc koncsaptom. A második, sinem van az ügy, a harmadik, most kell szorítani. Most egy mai sztárügyvéd védőbeszéde következik Maksa Tisztelt eskütszék, bíró úr! Mint tudják, igen régóta vagyok az ügyvédi pályán, védtem jó néhány ügyfelet. Azt hiszem, sokat tapasztaltam már, de ez a mai eset minden eddigint tesz. Mert a vádlott a férj, és az áldozat természetesen a feleség. Mit csináljunk, ha ölni tudnánk, ő van kéznék? Önöknek pedig dönteniük kell, bűnös-e ez a férfi vagy ártatlan. De kérdezem én, lehet-e bűnös egy olyan férj, aki a gyilkosság előtt két nappal még ilyen szerelmes levelet ír vidéken élő szüleitől asszonyának idézem. Drága Juditkám Gizi! A megfelelőt húzd dala! Mindig látom magam előtt pompás alakodat, két egészséges fogad. Édes egyetlenem! A te fogaidat nem pótolhatja senki! Emlékszel, amikor a homlokodra cuppantott vécépumpával pumpával végsétáltunk a körútot? Mikor oldára fordította a fejed, mindenki megállt, mert azt hitték van. Annyira hiányzó, már alig várom, hogy lássalak. Na lassan befejezem a levelet, mert anyám már unja írni. Sokszor csókol szerető férjed, de, de ha ez a levél nem elég meggyőző, tisztelt bíróság, csak nézzék meg a vádlotta. Szelít, hallgatag emberbenyomását benyomását kelti, testalkata sovány, nyiszlett. Állítása szerint húsz évig volt manöken az urológiát. Ez az ember egy gyilkos, ugyan már. A szomszédok elmondása szerint olyan udvarias, hogy még a fürdőszobába is maga elengedi a vizet. Ráadásul meglehetősen családcentrikus, hiszen egy fiú gyermek apja továbbá részt vett több csacsemő előkészítésében. Nem, uraim, egy ilyen ember nem gyilkol. De még ha el is játszunk a gondolattal, hogy ő tette, bizisten megérteném. Én ugyanis korábban láttam az asszony. Képzeljenek el egy nőt, akinek csak azért maradnak a szemei a helyükön, mert a vákum bent őket. Én voltam a lakásukban, a gyilkosság helyszínén, borzalmas kép a szemem elé, a vádlott esküvői képek. A konyhában a kövön feküdt az asszony. Mellette a perdöntő bizonyíték a létra. Emlékeznek a vallomásra? Idézem a vádlott szavait. Amikor hazaértem, a feleségem a földön feküdt a létra törvénye. Valószínűleg először a vérnyomása esetleg, aztán ő. Egyébként már korábban is többször fenyegetőzött öngyilkossággal. Emlékszem, egyszer kiállt a ablakba, hogy leveti magát. Mondtam neki, befelé górjon, úgy nagyobbat esik. De hiába. Mindig mondta nekem, ha ő egyszer meghal, azt nem éli túl. Higgyék el, nagyon közel állt hozzám. Olyankor el is takart. Nagyon sokat jelentett nekem. Jelentette, kész az ebéd, hogy engem keresnek. És tisztelt bíróság, adódik a következő kérdés. Amennyiben a fértette? mivel követte el a gyilkosságot? Mivel nem volt más lehetősége? Vagy azzal a késsel végzett párjával, amelyen a vérnyomokat találták? Ez sem állja meg a helyét, hiszen a vér egyértelműen a szekrényben talált házmester hullától származik, aki néhány nappal korábban a lakbérbeszedés közben tűnt el. Akkor mi volt a gyilkos fegyver? Idézek az orvos szakértő jelentéséből. Az áldozat 25-43 év körüli fehér nő, körülbelül 165 cm magas, 40 cm mély, Korábban munkagödörként dolgozott a csatornázási műveknél, később temetői menetirányító lett. Már első ránézésre látszik, hogy az evolúció nagyrészt idegen hagytak. A nő testének szélén ütésnyom látszik, így halálát valószínűleg szélütés okozta. Eddig a jelentés, mely már is újabb kérdést vett fel. Ha a halálok a szélütés, mi okozta a szelet a lakásban? Mint látják, nincs perdöntő bizonyíték, csak kérdés, kérdés hátán. Így elítélni egy embert, aki már tiszta idegroncs, 15 kilót fogyott és 22 kilót hízott az eljárás alatt, ráadásul a szembesítés során pokriftság vonikán kívül senkit nem ismert fel. Felelőtlenség, és azt hiszem végzetes hiba lenne, tisztelt esküccég. Bűnös vagy ártatlan? Önökre bízom a döntést. Szerintem bűnös. Köszönöm. Szépen. Kérem szépen Majlát Mikes Lászlónál termékenyebb szerző talán csak Jókai Móric volt, vagy manapság Vivian Fable, ezúttal Ajalának és Éles Istvánnak segített be. Bocsánat az avarásét, de jó, hogy összefutottunk itt a lépcsőfordulóban, előre is elnézést kérek az alkalmatlankodásért, kedves miniszterelnököm, de engedd meg, hogy az ünnep előesti mind a maga, mind a független kisgazda földmunkás és polgári párt, a teljes személyi állománya nem különben ugyanígy a Független Kisgazda földmunkás és Polgári Párt egész nagyválasztmánya, valamint természetesen a Független Kisgazda földmunkás és Polgári Párt koalíciós frakciója, továbbá a Független Kisgazda földmunkás és Polgári Párt elnöke, az magam, és kedves családom nevében kívánjak néked, drága Viktorom, eredményekben gazdag béke, és boldog új esztendőt, mind a köz, és nem különben a magánéletben, hova tovább pedig a független a földmunkász és polgári párt ősi hármas jelszavának értelmében adjon az Isten bordbúzát, békességet, egyébként pedig szól meg. Köszönöm, kedves jó kívánságodat, Józsikám, mind a magam, mind a családom, mind a Fidesz Magyar Polgári Párt, mind pedig a Polgári Magyarország teljes személyi állománya nevében, nem különben. Hogy mit vagytok otthon, Józsikám? Köszönöm kedves érdeklődésedet, mind jó magam, mind pedig a Független Kisgazda földmunkás és Polgári Párt nagyválasztmánya, frakciója és egész tagsága, valamint szavazóink, barátaink és üzletfeleink nevében. Amúgy mi jól vagyunk, tudod, kedves miniszterelnököm, nekem, mint a Független Kisgazda földmunkás és Polgári Párt vezérlő csillagának, a legfontosabb az Isten, haza és is a családom. Kedves Viktorom, ha szabadna megkérdeznem, hogyan ünnepeltek, talán külföldön szilvesztereztek? Szó sincs róla, mint jó magam, mint a Fidesz, Magyar Polgári Párt elnöke. Otthon fogunk ünnepelni, eszünk ágában sincs elhagyni a polgári Magyarországot. A többi polgárhoz hasonlóan otthon, családi körben esztük meg a Szilveszteri birslit, a három kispolgár, azaz három apró gyermekem, valamint a feleségem polgártársadő társaságában. Legfeljebb, néhány polgári vendéget várunk, meghívtuk a polgárlányokat, polgársuzsát, polgár Juditot és polgár Zsópit. Józsikám, te is családi körben szilveszterezel vagy, leszaladtok polgárra. Magántól értetődik, hogy én, mint a független kisgazda, földmunkás, polgári párt elnöke, is szűk családi körben ülöm meg az 1999-es esztendő bejövetelét. Nem lesz ottam más, mint jó magam, az a torgyán József. Kedves helyen, Torgyán Mariska... Drága testvérbátyám Torgyán Sándor, egyetlen fiam Torgyán Attila, valamint neje ő nagysága Torgyán Beatrix, és unokáim a legkisebb kisgazdák. Ezen... Ezen felül ott lesz még néhány munkanéküli családtag úgy, mint Tordáján ő, Torgyán Benő, Torgyán Dezső, Torgyán Bendegüsz, Torgyán Tibiriusz, Torgyán Huba, Tordján Ámos, Levente, a Torgyán a Torgyán Izaura, Tordján Epoki, Tordján technokol. Önökök, Józsiám, nekem mennem kell, mind jó magam, mint pedig a Fidesz-Magyar Polgári Párt nevében. Ö, a... Még nincs is ki a család. Soroljak vagy lőjek! Torgyán Tasziló, Torgyán Titikaki, Torgyán Moncsi, Torgyán Tamagocsi, Torgyán Tuacevski, Torgyán Tuleymán, Torgyán Kun, Torgyán Rózsi, Torgyán Barbi, Torgyán Bombi, Torgyán Zaklin, Torgyán Zandark, Torgyán Dimitrov, Torgyán Magellán, Torgyán Salom, Torgyán Mohamed. Bocsánat, Józsiám, mind a magam, mind a Fidesz-Magyar Polgári Párt nevében. Vagy a... Ott lesz még nálunk Tordján Cromwell, Tordján Napóleon, Tordján Kutuzov, Tordján Gorky, Tordján Manó, Tordján Mórizka, Tordján Tádé, Tordján Mazula, Tordján Fantomas, Tordján Surda, Tordján Bestia, Tordján Kefekötő. Tönyörgök, mind a magam, mind a Fidesz-Magyar Polgári Párt nevében. Józsikám! Szoroljat vagy lőjek! Torgyán Reketyés, Torgyán Latabár, Torgyán Botticelli, Torgyán El Gréko, Torgyán Alibaba, Torgyán Batu, Torgyán Alpa, Torgyán Omega, Torgyán Lokomotív, Torgyán Illés, Torgyán Rabira Tagore, Torgyán Cézár, Torgyán Augustus, Torgyán Szeptember, Torgyán Október, Torgyán December! Józsikám! Mind a magam, mind a Fidesz-Magyar Polgári Párt nevében! Megőrülök! Mit akar tőlem ez a sok családtag? <tos> Mit akarna? Jó állás! Kérem szépen, emlékeznek Kazal László klasszikussá vált számára, amelyben a telefonkönyvet énekelt el. Ugye annak idején állítólag Eisenstein azt mondta, hogy nagy vágya, hogy a tőkét megfilmesítse. Kazal László ezt majdnem megtette a telefonkönyv éneklésével, Most Heili Gábor barátunk valami hasonlóval próbálkozik. Kísérlete, félig playback, vagytán egészen az. Fogadják szeretettel! Én polgár palipolnék, en év most kut nagyon, mégis úgy döntöttem, hogy megváltoztatom. Negyven évig éltem, csendben békességben, de mostanában kérem, nincs egy nyugodt pillanatom. Minden nap ezerszer hallom a nevemet. Már mindent és mindenkit polgárnak neveznek. Nincs hasadásom, de mindenhol azt látom, Hogy sok ezer példányom lett most hirtelen. Bele fogok fülülni, szép lágyam, azt hiszem. Van kis polgár, van nagy polgár, van honpolgár polgár, nyárspolgár, Polgártárs és polgárbűr. Polgármester, polgárkör, polgári a védelem, és polgári a terrem. Állampolgár, polgárjok, nem csoda, hogy megbolondulok. Polgári lett a család, a lakás, polgári a gondolkodást durvósítva, beindult a polgárosodás. Polgár fenn és polgár lett, polgárkin és polgárben, polgár itt és polgárod, mint nemrég arra szak, azt kérem csak... jó? Aj! Kis sémek késve kezdtem, most a kasztást, De izgatottam várom, hogy mi lesz a hatásom. A népváltoztatásom, milyen dihart kavar. Mert úgy döntöttem térem, azt tesz az új nevem. Mit 89 óta nem aztán senki sem. Pedig volt belőle bőven, hál' Isten múlt időben. De az új esztendőben egyedül nekem lesz. Mert ő felveszem az elvtárs nevet. Van kis polgár, van nagy polgár, van polgár és tászpolgár. Polgártárs és polgárőr, Polgármester, polgárkör polgári a védelem, és polgári a állam, polgár polgáriok, nem csodód, hogy megglondulok. Polgári lett a család, a lakás, polgári a gondolkodás. Durgósítva te indult a polgárosodás. Polgár lenni és polgár De belga, csak én vagyok! Néhány perc múlva csak Önöknek a Rádió szilveszteri műsorában leleplező információ Kern András anyukájáról. Hallgassanak minket! A Rádió Kabaré szilveszteri műsorát hallják a 60 as 70-es évek legjobb vicceivel. Feltétlenül maradjanak lennük! Legutoljára tavaly szilveszterkor látogatott anyukájához Kernandrás. Most ezt 11. alkalommal teszi, fogadják szeretettel. Csókolom anyuka, de jól néz ki. Milyen szép piros posgás. Tetszik járni szoláriumba. Ja, csak a vérnyomása ugrott fel 180. Szerencséje van anyukának, az én jól im de esküszöm a magas vérnyomással jobban jönnénk ki anyagilag. Akkor is jól néz ki, anyuka. Mint a fölszedett volna pár kilót. Mi, hogy fel van puffadva? Hát mi a... Az is egy megoldás. Most meg miért tetszik szipogni? Ezer év óta nem jártam anyukának. Azért ez túlzás. A múlt héten többször is hívtam anyukát, de nem vette fel. Az nem kifogás, hogy anyukának nincs is telefonja. Most meg mi a baj? Tegnap anyuka elcsúszott a jégen, és kibicsaklott a bokányok. Mit csináljon, mit csináljon? Sám anyuk. Hogy van mindig, anyuka? Kösz, mi meg vagyunk gyerekek is. a májusban érettségizik, most készül a szalagavató báljára. Nem egy olcsó mulatság. A kölcsönzőből kivettünk egy Díszmagyar abban fognak táncolni. De, hogy csárdást, azt leszavazta az osztály. Twistelni fogunk. Persze, majd küldünk anyukának is meghívjuk. Majd meglátja, hogyan twistel a fülbevalós unokája párducbőrös kacagányban. Valami gyönyörű. Katika, ő, most dolgozik egy évet, mert nem vették fel a pázmányra. Igen, hamburger árul 200 forintos órabérért. Egy napi fizetéséből megehet 8 adag maxi chipset. Többit hazaadja, abból ruházzuk. Idén már kapott belőle egy macskanadrágot. Persze, hogy használt macskából. Na, na, hogy szerelmes, de a munkáltatója ellenzi. Állítólag a mcdonalds nem házasodhatnak a Burger Kingeresek. Jól itt a szegényt megint elbocsátották. A rendszerváltás óta már hatodszor. Nagyon a szívére vette. Azt fontolgatja, hogy külföldön vállal munká. De, hogy lesz babysitter, talált egy csábító hirdetést. Szenegáli Gémánt bányába keresnek fehér munkafelügyelőt. Korbácsot neki kell vinni. Már be is fizetett 6000 forintot úti költség. Miért lenne kevés úszva mennek? Most hova szalad anyuka? Föl van fázva és fél óránként jár kisernőzni. Jó, kis dolgozni, bocsánat. Hát ezt meg kitől hallotta? A cselényin megint telebeszélte a fejét. Micsoda? Az özvegy nét kit nevezték garázsmesternek? Azt hitték, hogy a torgyán rokona. <gül> Miből gondolták? Ja, neki is csak érettségien van. Tessék már békén hagyni, ez ennyi hülyeséggel, túl sok ideje van anyukának, azért találják ez a töménytelen marhaságot. Most öt rá anyuk, hogy a kommunisták mennyire elnyomták. Persze, azért nem kapta meg a gombavizsgáló joglevelet, mert nem tudta, ki az a plehanov. Most már tudja. Nem, a plehanovnak nincs pöttyös kalapja és őszbarna galérja, az vagy a trocki vagy a gyilkos galóca. Ja? Tényleg, anyuka, beszéljünk másról. Mit mond? Múlt héten volt magánál az adórendőrség. Honnan lesz ezt az agyvaság? csöngettek az ajtó, és kínált egy kopasz ember kutyával és pisztoly. És mit mond? Ráfogta anyukára a pisztolyt, és a nyugdíját. Anyuka, az Isten szerelmére az nem adórendőr volt, hanem rabló. Hogy, hogy honnan tudom. Az adórendőröknek nem lesz kutyájuk anyuka, legyen már rám is tekintettel. Ez az utóbbi fél év teljesen kikészít, Hagyjam azt a simicskát, nem róla beszéltem. Nem veszik a sajtfondű készletet. Áruljuk a Sanyival, a napad a kutyának se kell, ma minden hülyének van legalább kettő. Képzelje, anyuka, a múltkor az Orbán-hegyi útra mentünk a Sanyival, gondoltuk arra fel, hogy tehetős pasik Micsoda? Nem, nem róla nevezték el az Orbán-hegyi Nem, az Isten-hegyi utat sem. A jó Isten áldja meg a miért kell magának 73 évesen is politizálni? Örüljön, hogy emelik a nyugdíját. Mennyivel, mennyivel? 20% százalék. Jó, ha nem 20-szal, 14-jel. Ha nem 14-jel, 11 11-jel. Most mit kicsinyesedik? Van, aki meg seéri a nyugdíjkorhatára. Arra azért elég lesz, hogy megvegye a gyógyszereit, de csak olyat tessék feliratni az orvossal, amit nem evés után kell bevenni. Édes anyukám, most mit izgatja magát azon, hogy milyen drága lesz a viagra. Nem maga miatt izgul, hanem miattam. Anyuka nyugodjon meg manapság, az már kiment a divagba. Hát kiérál ebben a nagy hajtában, a na, fiatalok még csinek itt tudja. Azoknak sincs már semmi szabad idejük, mint egyik bróker akar lenni, vagy menedzser, vagy leendő miniszter. Persze, a Clinton is halára melózza magát, azért csinált a munkaidőben, jó? Jaj, anyuka, a Pesti fehérházban olyan nincs. Miért nincs, miért nincs? Nául nincsenek gyakornokok. Egy államtitkár asszonyjal még se lehet pizzát hozatni. így el, anyuka, ezek a fideszesek, hiába fiatalok, nem azon jár az eszük. Másra vágynak, nem. Mire? Mire? Egy jó piára Nem képzeli anyuka, hogy a fiatal demokrata is épi bácsi, még fut a után. Lehet, hogy fut, de már nem tudja miért. Anyuka, most magáról meséljen valami. Tegnap bent járt az Erzsébet téren, és majdnem beleesett a nagy gödöl. Minek ment oda anyuka? Aláírni a négyes metró mellett? Anyuka életében nem ült metróra, annyira fél a mozgó lépcsőtök. Sajnálja a Demskit? Miért? Mert az ő gyerekei még nem voltak a pápánál, és még egy világbajnoki döntőt se láttak szegét Anyuka! Engem tessék sajnálni. Anyukáik engem se vittek el a pápához, azt mégis fölnőttem. Jó, nem panaszkodom, engem meg eltetszettek vinni a Lenin mauzóleum. Ott hagyoskodtunk apukával a Vöröstéren, két órát mire bejutottunk, pedig kértem a papát, hogy inkább hozza ki nekem. Azt tudti, hogy az Orbán gyerekek nem látták a Lennyit. Anyuka, mi lenne a saját unokáival foglalkozni, és nem a mások gyerekeivel? Arról én nem teltek, hogy az Orbán meg a Dembski gyerekeit gyakrabban látja a tévében, mint az én gyerekeimet. Gézuka és Katika akkor is nagyon rendes gyerek. Gézukát hamarosan láthatja a twisztelni a kacagányban. Szegény mindig beakad a lába közé a lovassági diszkad. Katikához bármikor bemehet a munkahelyére, 50 másodperc alatt kap tőle anyuka egy Big meket. Ez a norma idő. Addig bőven kibeszélheti magát az unokáján. Tovább nem, mert több idő nem jut egy kuncsapra. Közben meg választhat a ketchup és a majonéz között. Gondoljon bele, anyuka, a komcsik alatt maximum mustár volt és torma. Apoka Isten nyugosztalja, ha feltámadna, bizony nagyot nézne. A szegény úgy halt meg, hogy azt se tudta, mi az a hot dog meg a ketchup. Nem volt egy könnyű élete. Eljött eszembe anyuka... Holnap még felugrok két percen. mit hozzak a szilveszteri virslihez? Kecsöpök vagy majonész? Inkább virslit hozok? Jó. Anyukának gyenge a gyomra megbirenni egy egész fára? Mert ha nem, akkor tegyél a felét másnap ebérni. Igen, az már 1999 lesz. Anyuka, még egy röpke év, és belépünk 2000 be Tudja mit, anyuka, a következő szilvesztert töltsük együtt, a gyerekek már fölnőttek, biztos elmennek valahová bulizni, mi meg amúgy öregesen együtt ünnepelhetjük a 21. századot. Látom, tetszik az ötlet. Azért nem semmi együtt belépni a következő évezredbe. Gondoljon bele, anyuka, miféle csodák várnak az emberiségre, mindenütt. komputerek, űrhajók, robotok, ufók, általános béke, boldogság és jólét. Már alig várom. Igen, igen, tökéletesen igaza van anyukának. Ha nálunk ünnepeljük meg a kétezret, akkor anyukánál addig se kell majd fűteni. Majlát Mikes László írását hallották. Most következik valaki. Eddig ez táfolhatatlan. Amint szeretett őrvestere mondta volna, mert elftársak. ami, ami, az, az. Következik tehát valaki, aki mindenben illetékes, hol úr, hol hol holtán egyéb. Fogadják szeretettel Koltai Róbertet. Igen, én is így kezdtem volna. Voltam már illetékes elvtárs, aktív illetékes elvtárs. Utána nyugdíjba mentem, mint illetékes elvtárs. Véletlenül a Kádár két hét múlva lemondott. Utána voltam illetékes úr, úrtárs, hát most mi vagyok, ugye nem is kell mondanom, polgártás. Polgártársak, fiatal vagyok, hecske, felejtsük el a nyugdíjat, felejtsük el a szomorúságot, mindent felejtsünk el, majd gondoskodunk hogy el foglak felejteni mindent. Hegykék vagyunk, szemtelenek, bátrak, tessék, lehet kérdezni, én meg majd nem válaszolok. Főleg nem ülök le tárgyalni senkivel, mert most fotizom. Tessék! Mindig az első kérdése, nehéz, fiatalok vagyunk, kedvesek, aranyosak voltunk, tessék! Tessék parancsolni, hölgyekkel amúgy is nagyon szívesen, nagyon jól áll a kezébe ez a szerv. Azt szeretném kérdezni. Akkor kérdezze meg, ne udvariaskodjunk, erre nincs idő. Miért van az, hogy gyilkosoknak, meg mindenféle bűnözőknek a nevét Ezek nem ott lehet a kimondani? Lesz, nem -A... nagyon van időm, mert ki kell utaznom Rómába még ma. Csak R, Á. és F, J, ugyanakkor Császár előd nevét miért lehetett kimondani a mostani baleset kapcsán? Ezt szeretném kérdezni. Ne tessék a mikrofontól még megszabadulni, mert én nem, én fiatal vagyok, de nagyon nehezen fogom föl a dolgokat. Odáig értettem, hogy a kezében van a mikrofon. Kicsit nyugodtabban tessék beszélni, mert gyorsan beszélni csak nekünk szabad. Ott oldalt se nevessünk, pláne a bal oldalon. Hát akkor kicsit részletesebben, hogy különböző műsorokban, ahol gyilkosságokról, rablásokról, stb. van szó, a bűnözők nevét nem mondják ki, hanem csak a monogramjukat. Tehát RJ, FK, stb. Uh -huh. Ugyanakkor most történt egy dolog. Bocsánat, csak szeretném Igen. közölni a nézők, hogy idáig értem a kérdést. Tehát Igen. ott tartunk ketten, hogy RJ és F mi volt. FK. FK. Mindegy, fly emlékszem. FK. Tehát RJ és FK. És ugyanakkor császár előd, ez pedig így, így hosszan. Ez így hogy fér össze? Az RA és hogy császár előd. Egyébként nagyon jó helyen tette fel ezt a kérdést, mert minden hozzám tartozik. Csak a C és az E betű nem. Köszönöm. Tessék, így, így fiatalosan hegyként kérdezzenek, nem bánják meg. Mi a vélemény a Nyírfa ügyről? Tessék? Lényegében ugyanaz, mint a töltyfáról. Hát a nyírfa a biológiában a linné és a, tehát az egy növény a nyírfa, tulajdonosan, ami természetesen hozzám tartozik, amíg nem nő a fejembe. Hát a gyerekek összejöttek, nyíregyházak körül biztos arról nevezték el nyírfának, folydogált az olaj, csordogált, nincs véleményem, menjünk tovább. Tessék? igaz -e? Nem. Szó sincs róla, mert különben is, különben is egyáltalán nem igaz se a cégalapítás, semmi. Semmi. Nem igaz. Nem igaz. És ne nézzen ilyen gúnyos sem, azt különösen nem szeretjük. Tehát... elaludt közben? Igen. Várom a kérdést. Én, Én csak a... megmondtam őszintén, hogy nem igaz. Igaz-e? Nem! Tegye fel másképp, mert egy szóvasálok magába. Az adónyomozók használható... Na gondoltam! Kezdenek valami rágódni, és akkor csócsáják ízlelgetik. Használhatnak-e elektromos sokkolót? Magának mi a foglalkozása? Tanár. Ámbár. Ön egy nagyon szimpatikus, jó kiállású kedves férfi, akinek még a mikrofon is jól áll a kezébe. Mi a problémája? A kérdést tenyen fel újra, vagy... Tehát, úgy barát... mennyiben érinti egy tanárt, nem tudom, a fizetése alapján, azt, hogy az adónyomozók sokkolnak, vagy... hogy az adónyomozók sokkolnak, vagy keveselnek. Van egy-két ellenségem, azért gondoltam. Mit tanít? Matematika, testnevelés. Matematika, testnevelés? Tűz, víz, de van a kettőnek egy? Sokkoló, mind a kettő. Arról nem volt, hogy maga mondja a poént. Nagyon nehéz magukkal. Tehát mi a gondja? Most a sokkolóról akar kérdezni, vagy az adónyomozókról? A kettőt össze. Maga rendesen fizeti az adót? Nem, én fizetem. Én csak a nem szóskát hallottam. Gyertek be, gyerekek! Vigyétek ezt az embert így, ahogy van. Én azt szeretném megkérdezni, hogy miért... mert a legszívesebben énekelnék valamit. Mit akart ezzel mondani, hogy miért? Esetleg egy, egy bizonyos pártot akart így megszólítani ilyen sem, A szilveszteri műsor kapcsán? Nem csak mi éppen azon gondolkodtunk, hogy... Mit lehetne föltenni olyan kérdéssel? Ez akkor is egy magyar szilveszter, hogyha maga viccesen próbál itt mit akar ezzel mondani? Én szeretnék a dolgok lényegére rá kérdezni, és ezért az a kérdésen továbbra is, hogy miért. Miért ne? Köszönöm. Mivel itt a szilveszter és itt az olyé vége, hogy kapunk ebből a sok-sok dobált milliókból egy kis nyugdíjasok valamit két? Igen, kapnak, csak vigyázzanak, hogy nehogy elugorjanak. Százalékot kapnak, pénzt nem. Tessék, egy idős bácsi kérdez, most azoknak mondom, akik nem látják, majd, nagyon szimpatikus, mondjuk a haja némi kivárnivalót hagy maga után. Egész életemben sokat sportoltam, most azt szeretném meg. Na, ez nem látszik! Maga egy, nagyon, maga egy nagyon becsületes munkás életet végigélhetett, lehet, hogy sportolt is, de így becsület lesz nehéz elhinni. Az érdekeljene, hogy mi lesz a fradival? Milyen fradival? Különféle ülések vannak, különféle tárgyalások vannak. Ez lemond, az lemond, de soha nem lesz jobb, mint volt. Mi várható a jövőben a Fradi házatáján? Az előbb azt kérdezted, hogy mi lesz a Fradival. A házatájáról nem volt szó. A házatáján miniszterek, államtitkárok. Valószínűleg egy csapatot is összehozunk. Én az edző. Mert az eredet itt már kirúgtam. Igen, az elég sok gólt rúgott a pályafutása során, meg ért a fotihoz, tehát azt nagyon gyorsan el kellett zavarnunk. Mindjárt búza után azt is megoldjuk. És mi a véleménye arról... Ja, nem zavar, hogy nem tudtam poén mondani eddig? <hállal> Úgy látszik, a levegővétel az magának azt jelenti, hogy én be is fejeztem. Szerettem volna egy mindent elsöprő, fantasztikus poén mondani a malévról, a búza, a csírája már csírázott, de így nem, nem, ez rosszul esik, hogy nem vagy beszélni. Kettőt akar kérdezni ezek után? Igen, még egyet. Még egyet? Mi a véleménye Megvan. arról, hogy újabban a mai napban férfiaktok is megjelennek? Hát ha most azt mondom, hogy végre, akkor félre ott egy hölgy, lila ruhás hölgy. Arra kérném, hogy a rádióban egyezzenek meg a fiatal riporterek, hogy milyen korjelzővel illetik a hírekben bemondott urakat és hölgyeket. Tudjuk, hogy felemelték a nyugdíjkorhatárt 62 éve, ennek ellenére például, amikor Pécset is történt az a nagyon tragikus farkas öm, esemény. esemény, akkor 62 éves hölgyet, állandóan az idős hölgy, az idős nédi, Szintén 62 éves úr, aki a biatorbágyi hídról leesett, szintén idős bácsiként illették. Apostrofálták. De az a röhely, hogy egy pár év múlva ezek a 62 éves idős hölgyek és urak még vígan a munkájukön fognak ülni és dolgozni. Hát nagyon meglepett, hogy lesz még munkahely. <hállt> Ez a problémám, hogy a friss, egészséges üvrak és hölgyek, ha 62 évükkel, még ott fognak nézé, figan lébecolni. Ha jól hallottam önnek, az volt a probléma, hogy miért bácsizzák meg nélizit. Na, ülj lányom, kislányom! lányom szeretném kérdezni. Akkor hogy... nem kell, ezt már mondtam az előbb, hogy nem kell ilyen köröket futni, nyugodtan. Hogy uh, állandóan emel a BKV bérleteket, jegyeket. És nem, eljöv... a BKV, én emelem a jegyeket. Hogy a, a kismamákra miért nem gondol? Aki például nem utaznak állandóan. Hát az állandó emelésben miért nem gondolunk a kismamákra. Igen, miért nincs, miért nincs Ez egy nincs. nagyon jó tanács. Továbbra is fogunk emelni, de esküszöm, hogy ezután mindig a kismamákra gondolunk. Még a benzin áremelésén is. De ha önt jobban megnyugtatja a mai napos urat, akkor a kis papákra is gondolunk. A politikáról volt szó, hát én csak azt szeretném megkérdezni, hogy önt a Tordján József úrhoz köti-e valami baráti szál vagy, vagy valami rokoni kapcsolat, mert ő szokott nagyon jól kibeszélni mindent, és mellé beszélni, úgyhogy én csak ezt szeretem volna megkérdezni. Én a biológiai tanulmányaim során leszűltem azt a tanulságot, hogy a barátság az nem ragályoz, de egy rokonikat, tehát egy vérrokonság. Nagyon szépen kérem, a nagybátyámat hagyja ki a bújból. Szeretném megkérdezni az illetékes polgártárs. Igen, köszönöm szépen. Magyarországon vannak Monika Luinskig. Gratulálok a kiejtéséhez! Tolmács vagyok, csak ezért. Na, hogy beletrafáltunk mind a ketten? Maga a kérdésébe, én meg a maga szakmájába. Tehát, hogy vannak-e Monika Lewiszkik? Hát, nézd, 720 ezer telefonkönyvet ingyen adnak, akkor már közelebb jutunk a dologhoz, hogyha ott van egy ilyen nevű hölgy. Egyébként nem tudom, mi a problémája vele, hogy általában vannak-e Monika Lujinszkik? Nem, konkrétan. Uh -huh. Miért azok miről nevezetesek? Van mikrofonja, úgyhogy... Miért csak én kapjam be? Mármint a kérdés. A nagy számok törvénye alapján kell, hogy legyenek Monika Luliszkik abban az értelemben is, ahogy ön kérdezte. De azt szeretné, hogy én konkrétan soroljak föl példákat vagy neveket? Vagy... És akkor ott mi a végkifejlet? Erre tudok válaszolni. A végkifejlet Afrikától Kamcsackáig ugyanaz. Köszönöm. Néhány perc múlva ismét Fábri Sándort hallhatják konferálni. Egy magányos ember elkeseredett harca a tetszési indexekért. Kire hagyják? Reklám Teti Vadar, van olyan bolond, aki egy kritikai műsorban reklámoz? Hát, nincs, Péter. Hát akkor minek szakítottuk meg a műsort? Szokás. Reklám hangzott el. Hújék 1999 Maradjanak velünk! Második rész A Rádió Kabaré műsora Szerkesztő Farkasházi Tivadar és Sinkó Péter Szóvívő fábris Sándor Nyilván itt is ülnek szép számban tisztelet jegyesek. A következő kis történetet most nem az ő bántásokra gombolom ide, hanem azért, mert egyéb tanulságokkal is szolgál. Talán hallották, hogy a cirkuszban ül néhány tisztelet jegyes, bejön a fő attrakció. Egy tarzanszerű Schwarzenegger egykerekű biciklén lángol. Fölmegy egy 14 méter magas spirális toronyba, ami szintén ég. Annak a tetején fejen áll, a talpán izzó vasúdat pörget, majd elővesz egy hegedűt és egy... Bokkerini menüettet intonál. A közönség tombol, a dobseprők csúcsra vannak járatva, mint bős nagymaros. Az egyik tiszteletjel megbőki a másikat, hát ami azt illeti nem egy jehudi menuhin. Az az érzésem, kedves barátaim, hogy mi így vagyunk egy kicsit a közélettel. Tiszteletjegyesként ülünk, és nézzük, hogy a nagyok, hogy és miként próbálkoznak. Maradjanak velünk! Ez műsorunk címe Kérem szépen, szappanoperák és játékok árasztják el a képernyőt. A szappanoperák szereplőit jobban ismerjük, mint a saját családunkat. Generációk nőnek fel, hogy az apjuk balpofáját nem is látják, mert vacsoránál mindig úgy lövik be a nokedlit, hogy a varázsdobozra merednek rá. Egyébként a világon másodikak vagyunk televíziózásban, televízió nézésben. Játszunk, étnappal éve játszunk, Japánban egy olyan vetélkedő zajlik, ahol a figurát anyaszült mesztelenül bezárják egy lakásba, és csak azokat a dolgokat használhatja fel, amelyeket egy televíziós játékon nyer. Kenyérpirítója van már 42, csak a pajszer még nem jött be. És ha egy picit ebbe beletetszenek gondolni, ezt a játékot nálunk egy 5-6 millióan űzik. Kérem szépen, a világ minden részéről azonnal és haladéktalanul információkat kapunk, jelcint kettőt, köhint, azt mi öt másodpercen belül tudjuk. Azt, hogy a feleségünk fejében mi van, vagy ne talán a szomszéd lakásban, megtalálják-e a gépontot tóték? Erről fogalmunk sincs, mert nem beszélgetünk, kérem szépen. A kommunikáció kizárólag a varázsrobozzal történik. Annak idején legalább a 60-as években együtt néztük a televíziót, ugye Sáblival bekéreckedtünk egymáshoz, amikor ment a tenkes kapitánya, a színes celofán előtét elügye, fölül kék középen, piros alul zöld akkor legalább volt még valami kollektív jellege a dolognak, ez mára abszolút mértékben megszűnt. Egyébként a 60-as években a nagymóter volt az agresszió és az erotika csip, mert hogyha csókolózás volt a képernyőn, akkor ránk dobta az NDK sz sprédet, és így lenyomott minket a sezlóra, hogy ez nem neked való. Én azt javaslom, hogy helyezzük vissza a plegykát a maga jogaiba. Plegykáljuk, álljunk meg a gangon, a lépcsőfordulóba, a liftbe szomszédoljunk, tudjuk meg, hogy mi újság körülöttünk, mert szerintem erről fogalmunk nincsen. Ilonkan én itt szomszédasszonyomat tudom említeni, aki azért még állja a sarat. Ha tíz percet beszélek vele, mindent megtudok, hogy a faluban mi történt, ki költözött el, ki kivel, ki hova, és hogy vagyok vele, hogy nem, engem ez jobban érdekel, mint hogy jelcín hányat köhentett. Azt azért hozzátenném, amit nem nemrégében hallottam a rádióban egy politológustól, hogy nincs roma hajléktalan barátai. Ők nem rakják ki a családtagjaikat az utcára. Hát 42-en vagyunk a Birkósis utcában, egy szobakonyhában, de nem az utcán. Kéne egy teljesen szomorú történetet fogok elmesélni, azt hiszem egy szilveszteri ez adhatja meg a savaborsát, de nem tudom megállni. Esztergomba mentem kályhajtó ügyben, aki készíti, 30 évet húzott le a esztergomi csempegyárban ahol egyébként a legjobb magyar kék márga van, sokkal jobb, mint a Zalegerszegi. Az APVRT t privatizálni akarta, kért érte 120 millió forintot. Egy német arc beígért 80-at, be akarta hozatni a gázt, mert maga az üzem eléggé van pukkanva. Egyéb év múlva eladták 28 millióért. Hogy, hogy nem. 50 családot az utcára tettek, egy nő belehalt a dologba, aki a mintázót vezette. Állunk így az Esztergomi utcán alkonyatba. Kérdezem a pasast, hát az, hogy az értelmos kábeleket eladták kilóra, ez mondjuk a legenyhébb, mind a két pasas, aki megvette, már sitten van, egyébként csartiszt forrásból, Bartóki modell. Kérdezem is, mit fognak itt csinálni? pályát. Fasza, nem? Loptak körhintát például, amire eddig nem igen volt precedens, mert összesen 14 körhinta van az országban, és az eladása meglehetősen nehéz, nem tudjuk. Vélhetőleg Romániába csempészték, de hát lehetséges, hogy ez csak ilyen déli bábos megközelítés, ugye, hogy keletről jön a fény, a fene tudja. De kérem, külföldön is tombol a kreativitás, egy aukción néhány, hát mondjuk így vicces hajlamú díler, eladásra ajánlotta Napóleon gyerekkori koponyáját. Vigyáztam? Egy picit... Talán tudják rólam, hogy szeretem a dolgokat nyelvi szempontból megközelíteni. A belvárosban két amerikai állampolgár fosztottak ki valamikor a nyáron. A rendőr a következőt nyilatkozta. Nevezettek, mulatoztak. És ennek következtében alakult ki ez a nem kívánatos esemény. Egyébként sokat kritizáljuk a rendőrséget. Itt az ideje, hogy elmondjuk... Azért velünk sincs minden rendben. Kérem, Pécsett egy tízemeletes panelház nyolcadik emeletére az ablakon keresztül behatolt egy betörőnek látszó sportember. Villám gyorsan, varázsveszővel megkereste a készpénzt és az égszert. A lépcsőház felől nem tud behatolni, mert az úgy be van rácsoszva, hogy oda a tűzoltók se tudnak bemenni. Hogy ment ez a szerencsétlen? Igen, alpin, sőt szubalpín technikával a kéményre rákötötte a kötelet és leereszkedett. Sportos ember. A dologban nem ez a trükk, hanem Mári szomszéd hajhálóban, a szomszéd házból, miközben beszegetett, végignézte az akciót. Megkérdezték, miért nem lépett. Azt mondja, hát azt gondoltam, hogy a lakás tulajdonosa csak a kulcsát benfelejtette és ezért ilyen érdekes módon próbál behatolni a bérleménybe. Erre megkérdezi a riporter, de azt se tűnt fel, amikor visszafele mászik? Azt már nem láttam, mert jött a szerencsekerék. Egyébként a mindennapokban is teljesen váratlanul kerülhet az ember kalandos helyzetekbe. Én a voltkor egy ilyen társas piszoáréba haladtam be. Ahogy mosom a kezem, a következőt látom, hogy a WC papír így feszkülődik a sarokban, és egy koma, aki valamelyik középső fülkében ügykezel, kétségbe esettem, próbálja behúzni a papír. Természetesen, mint minden hangérjen piszoárba, ügye bokáig áll a mutra. Közben elázott a papír. Hát gondoltam segítek, nem vagyok egy nagy futbalista. Csörre vettem a hengert, valahogy oda és így alul bepötszintettem neki. Pár perc múlva földön túli ábrázattal jön ki a kolléga, leszegett fejjel nézi a kézmosók cipőjét, előtte megáll, fölegyenesedik, azt mondja, uram, ön megmentette az életet. Hát kérem az úttörő, ahol tud, segít. Még a boldog viagra előtti korszakban történt, egy úr elfárad az orvoshoz, és azt mondja, hogy hát sajnos szép fiatal feleségemben nem igen tudok kárt tenni. Doktor úr, az öngyilkosság szélén állok, lenne -e valami javaslata? Csak kérem, hát ebben a tasakban van 20 g kék por, ezt egy kis tégelyben, vízben az ujjacskával tessék feloldani, és rákenni a cerkára. Három nap múlva jön a pasas, doktor úr, reménytelen, úgy látszik, én reménytelen eset vagyok. Nézze, itt van 25 gram piros por ebben a tasakban, fáradjon haza, kezeljen a repkát. Három nap múlva jön a Manus zorgó búrával. Doktor úr, én feladom az életet. Rajtam nem lehet segíteni. Nézze, itt van ebben a tasakban 50 gram fehér por. Helyezze kis tégelybe, kis vízbe feloldva kenyebe a ceruzát. Egy hét múlva jön a pasas. Doktor úr, csodát tett! Az orvos ránéz, letolja a szemüvegét. Ja, kérem, a gipsz az gipsz. Kérem szépen, zajlik az iraki villámtréfa. Két tábornok beszélget, kvázi mérleget készítenek az esztendő végén. Azt mondja az egyik, hát én az idén öt háborút nyertem, teljesen rendben vagyok mire visszakérdez a másik, és mi van, ha vesztesz? Semmi baj, újra kezdem a feleségem nevén. <gül> Ez többet érdemel. Nyáron lezajlott a diák sziget, idén kevesebb botrány közepette, de hogy a tömegpszichológia, milyen rettenetes dolog. Még nem is volt koncert, meg se a sziget, egy pasos már őrültem be telefonát, hogy nem tud aludni olyan zajban. Ez megtörtént! Ez megtörtént! Ha jót akarnak, feltétlenül maradjanak megünk. Ha nem akarnak jót, akkor is feltétlenül maradjanak megint. Többen és tulajdonképpen jogosan észrevételezték, hogy Budapest környékét, a kivezető utakat, amelyeket annak idején a magyar laktanyák mellé telepített szovjet laktanyák a fegyverbarátság jegyében ékítettek, most a földből gomba módra kinövő shopping centerek zárnak le. Nehogy elhagyd úgy a várost, vagy nehogy vegyere úgy a városba, hogy valami baromságot ne vegyél. Majlát Mikes kolléga, Shopping City Budapest című jelenetében Táborinórát, Katona Jánost és Kállai Ferencet hallják. Éj, de megéheztem. Reggel óta leálltam a lábam. Hogy lehet ekkora ez a Budapest? Mit ez így vártjám? Házi kalpaszt. Az már a buszon elfogyott. Ezt már Pesten vettem. Tintahal. <gül> Milyen nézve van? Olyan, mint a romlott hulka, Hál' Isten, a macska-pöcs-paprika ereje elnyomja az ízit. Ezt kóstolja meg, bátyám. Hát te meg mi? gir pitába. Nem is rossz. Csak sok benne a giros. Hon vette? A corába. Odakint búzat Mi is voltunk abban a kóróban, de Buda őrsön. A Buda Kalászi jobb. Ott húsféle tengeri van. Az milyen az? Nem sós. Akkor mi a fenére jó? Édesíteni. Na, nekem jobban tetszett a kórónál az outshank. Nem a Hudson az, hanem Ocson. Nekünk azt mondta a Lajos atya, hogy Ósan. Az az Óson áruház, hát az valami fergeteges. 64 pénztár van, és mind működik. Azt mit ver, bátyám? Arra semmit. Nem kaptam, ami együttem. Nem? Mit akart vádni? Ha 20 dekad, 100 szeget meg 5 méter szöges drótot a nyúlketrecsős. És nem kapott? Nem, pedig mind a hatvan négy pénztárnál megkérdeztem. Azt mondták, hogy menjek a Robiba. Nem Robi az, hanem Obi. Mint az obi van Kenobi. Az ki? Ő a Kenót. A balikkal meg a Héberrel. Az a kulcs. Na, hetes kulcs is kellett volna, kész A botont belejtette a verekjóba, Ő az unokám. A, a veregtyó? Aha. Nem, az a botont. Robiban sem volt hetes kulcs. Azt mondták, menjek a birkózóhoz. Nem birkózó. Ha? Mi a rosszabb az? Úgy mondják angolul, hogy brikostor. Ah. A tüzépet meg úgy mondják, hogy prakkel. Nem prakkel, praktike. Maguk mit láttak még pesten? Én voltam a Dunaplázalban. Melyik az? A az aláért van egy üveg töltsét, belül meg olyan, mint a Karocsaidői Börtön. Az, az. De mit lehet ott csinálni? Orcsolyázni. Aztán korizás után tudják, mit tette? Na, mit? Paéját. Minek a helye? Spanyol kaja. Ha. Beledörálják még a sebet is. Hát én uzsonnál arabot ettem. Úgy hitták karamell. Talán falaféle. Lehet, de hús nem volt benne. Nem próbálták a étt? Nagyon jó a pekígyi kacsa. Ja, azt ismerem. Amikor ben feküdtem a kórházban, idegi alapon, ott adtak. Én meg itt szőke kólát, barna kólát, gén, sztártom, itt meg gépfurtot szerve. A póluszcenterben, a vagynyugati kocsmában. Képzeljék, ott van az a baromi, nagybolta, Cascó. Tesszó. Vettem egy olyan hosszú francia kenyert úgy hívják makett. Bagett. Tudják maguk mekkora az a tasszó? Csak 200 méter hosszan vannak a joghútók. Jó katasztali hordon a műzli. A cukini, a kesudió, a, a kivi, a papaja, meg a mamaja. Miklósütő. Minket tudják, hova akartak vidni? Az országházba. Ah. De megszögtem a Lurdi házba. A Lurdi ház az. Honnan tudja ilyen pontosan? Hát így hívták a századparasdokomat is. Lurdi enő. Derék nagy marhember volt. <gül> Isten nyugosztalja. Hol van az a Lurdi ház? Hogy lehet ilyen kérdezni? Más nem volt a közelben. Én még mozibad is voltam a Luffy házban, Aha. a Hollywood hultikexben. Olyan hultikex volt a Dunepassában. De én... Inkább vásároltam, vettem egy meleg tartót. Hol? Hát a Marsz és hát Nem is tudtam, hogy ezek ruházattal is foglalkoznak. Hát van ott minden abban a Dunapacalban. Tudják, mit láttam? Elemes betonkeverő. Sztereó lóvakaró. Távirányítású Jézuskát. Lézeres létsapó. A csuda dolgok. Picsát nem Hát nem is tudom. Jobban kedvelem én a hagyományos magyar konyhát. Ettem egy olyan óriási bigmeket. A burzsujkinknél, hogy csak nap. A fűszeres csirkét kellett volna megpróbálnia. Aha, voltam én a szírtakifrált csikkemben is. Sopa szárnyát adtaknak. A lozonja erosz, A tiéd Én láttam ám az új nemzeti színházat. A milyen? Á, nem nagy durranás. Olyan, mint a falunk szélén a szemétbánya. Egy bazinagy gödör, Aha. csak nem lehet benne guberálni. Nekem meg leesett a koronám, amikor beleharaptam egy avokádóba. Mi ez az avokádó? Arra sem tudja, de nagyon kemény. A parkban kínálgatták. Milyen parkban? Az Európa Parkban. Állítólag a Habsburgottói. Elveszik az ember összes örömét. Milyen boldog voltam szegény férjemmel elisten nyugosztalja. Amikor tíz éve kimentünk a Shopping City szűzbe, vettünk egy akkora gorennyét, mint a gémeskúr. Meghalt az ura? belefagyott a gorennyébe. Én a bécsi humába jártam bámészkodni. Most meg minek menjen az ember? Pesten is van minden. Mi a metróba is voltunk. Na de oda maguk besejöhetnek, Csak a vállalkozók. Na, na, na, na, na. Maga egy beltaggal beszél. Beltag vagyok a fiam BTE-ben. Mivel foglalkozik a fia? Holland Import géprongy. Kiválogatják és eladják Menj, asszonyi ruhába! Jöhetne már buszunk. Maguk hát. milyen busszal jöttek? A TS buszával. Maguknál még van, TS? A szétholtál, csak a busz maradt meg. Mi vonattal jöttünk földig, onnan meg a négyes metróval. Hát az nincs is kifúrva. Le van állítva. Pedig a taxis azt mondta, hogy ez az új négyes metró alagútja. Megötötte a szemünket, és 2000 elvitt a gellé térén. Maguk tudják, mi ez a nagy kupolási zét mögöttünk? A bozilika. Erről a bevásárló még nem is hallott. Ez nem bevásárló központ, hanem templom. Honnan tudja? Hát nincs benne pésztár. Pedig a kupal alatt egy bazinagy ég Nem nézzünk be, még jön a boss. Imádkozni akar? Miért? Hogy a mi falukban is épüljön egy shopping center. minek Legalább lenne munka. Nálam már az egész falu munkanélküli. Ha az egész falu ott dolgozna, Hát mi? A munkaidő után? Ja. A vörös tengeren egy luxus hajó számos utassal a fedérzetén hirtelen süllyedni kezd. A kapitán kétségbeesésében már nem tud mit tenni, megtudja, hogy egy csodarabbi is utazik a hajón, fölhivatja a parancsnoki hídra. Rabbi a léket kapott, piatokon belül elsüllyed. Most már csak te segíthetsz bölcs Kérem, ha lehet, azon adja el. Következik Farkasházi Tivadar és Inkó Péter. Szia. Szia. Mit vettél karácsonyra? Fát. Dög lesz? Lassan igen. Mint minnyája. Mitől vagy ilyen rossz kedvű? Hát tudhatnád, jólk napsütése, rossz kedvünk telét. Tündöklő nyárra változtatta át. És hol van ez a nyár? Tudom, országomat egy lóér. Nők? Ugyan. Utoljára a biológiai érés időszakában költöttem nőre. Jó nagy Winchester lehet. Mennyit? Három forint 20. Palatinusz? Hiradó Istenem azok a jó termelési ipoltok. Az a jó sötét. Mennyi új technikai felfedezés. Például, hogy hogyan kell félkézzel kigombolni egy melltartót. Meg elérni a másikat. Te kezet emelnél egy nőre? Akár kettőt is. Tudod, miért van zsíra nőimelben? Miért? Mennyi korogjon a moziban? Úgy tudom, te a katonasságnál is híradós voltál. Ha igen, akkoriban a híradó volt az előjáték. Ma meg jó messze a azt a meg multiplexül, pedig a titanik. Mondj egy szót, mert benne van a titanik. Óceán. Hülye. Azt ismert, hogy azt mondja az utasoknak a kapitány? Van egy jó meg egy rossz híre. Melyiket mondjam előbb? A jót? Kérem. 11 oszkárt kapunk. Én viszont félek, hogy ezért a kabaréért mi egyet sem. Akkor mondd Hát a fene fogja a falra festeni. Attól félsz, hogy kicsit érzékenyek a mai politikusok? Hát, ha már így rákérdeztél. És milyen érzékenyek? Arra, ha kérdezik őket. Hát olyan a kormány, mint a székely. Az milyen? Hát érzékeny, ha kérdezik. Azt mondja neki a felesége. Apjuk mondják, hogy a szomszéd Júri állapotos, ő dolga, de azt mondják kentő, én dolgom. De hát mi lesz, akkor velem? Te dolgod. Az a baj, hogy dzsungeltörvények törvények vannak. Tudod, mi az az abszolút szemétség? Nem, betonon megijeszteni a struccot. Hagyjuk a sulcot meg a politikát, még újra megvizsgál a csúcs. Aztán te is futhatsz Bécs felé, mint princ Gábor a gyáva, és eheted a számkivetés keserű zahertortáját. Igen, ez most az ötödik emigrációs hullám volt, a századelei Gabonaválság, aztán a 29 és krah. Micsoda? Krah. A tenyelveddel mondasz, inkább, hogy válság. A szóismétés. Hát még mindig jobb. Aztán jött a fasizmus, utána a 56, most meg Tribuszené, Prince, Vajda, Vellai, Zemplényi. Ő hazajött? De valahogy nem hozta meg a többiek kedvét. Beszéljünk végkisebb dolgokról, a fiait hogy állnak a nőkkel? Hát nem tudom, ezt a témát valahogy nem cipelik haza. Nehéz dolguk van, nézem a mai lányokat, csak nézem, csak nézem, csak nézem. Csak öltözködnek. Most mit nagy képisködsz? Úgy értem, ezek a nyomójékcipők. Meg a szoknyák. Tudod, melyik az abszolút mini szoknya? Melyik? Ha meghúzod a rojtját fáj. Te házasságpáti vagy? Na most már igen, szenvedjen más is. Régebben még álmodoztam a poligámiáról. Mi az a poligámia? Hát amikor az embernek több felesége van a kelleténél. És a monogámia? Ugyanaz. <gül> Szerinted mik egy nőnek az ideális paraméterei? Várjál. 90, 60, 42. Ez mit jelent? Legyen 90 éves, <gül> legyen 60 milliója, és legyen 42 fokos láza. A Clinton most egy fiatalabb tolázasodott be. Róla jut eszembe egy új biológiai fogalom. Mi az? A szivaros és a szivartalan szaporodás. Azért gondolta volna Mónika, hogy a bombázó és miatta még Irak is kis térre kényszerül? Na, ha így folytatod, a trixzi lesz helyettünk Januártól. Vagy a Clodoné. Az is egy bombanő. Hát csak felismerjük, amikor hozza a kávét. Milyen kávét? A szlovákot, állítólag, az a legjobb. Rengeteg koffein van benne, valósága feldob. Mond, hogy lehet Péter, hogy mi egész éven békében dolgoztunk egymással, pedig két kormány is volt, és korán sem biztos, hogy egy pártra szavaztunk. Hát igen, érdekes. Ugyanezt akartam én is kérdezni tőled. Hát talán azért, mert ez egy szakma. Hát akkor mit kívánsz nekünk? Én inkább a kedves hallgatóknak kívánnék. Micsoda! Hát, hogy maradjanak velünk! uraim, azt hiszem, hogy létezik egy örök betöltetlen poszt, a Magyar Nemzeti Színház igazgatójának posztja. Mi ennek ellenére, vagy talán éppen ezért, Tóth Tiborral elkészítettük annak mindenkori munkaköri leírását. Következik, Hauman Péter. A Nemzeti Színház mindenkori igazgatójának továbbiakban célszemély Feladat az intézmény irányítása a művészi színvonalának vagy alapkövének megőrzése. A célszemének az alábbi végzettségekkel és képesítésekkel kell rendelkeznie. Mélyépítő műszaki vagy színházművészeti főiskola műfordító és tekercselő szakvizsga, metrókocsi engedély. Peronőr szaktanfolyam, garázsmesteri szakvizsga, ligeti kikiáltó és hintás legény alkalmassági vizsga. A célszemély változó telephelyen és változó kormány alatt teljesít szolgálatot. Feladatai az Erzsébet téri telephelyen. Folyamatosan ügyel az őrzővédő szolgálat melegedő helyiségének tisztaságára. Téli időszakban elvégzi a terület sikosságmentesítését. A stúdió gödröket szükség esetén betemeti, illetve kiássa. Segíti a gödörberreket hajléktalanokat, hogy szerepüket jobban megértsék, és hogy jellemábrázolásuk hitelesebb legyen. Folyamatosan őrzi egészségét és jó kondícióban tartja magát készen arra, hogy képes legyen két órán belül kiüríteni egy közepes nagyságú buszpályaudvar. Ráérő idejében bérleteket árusít. Többek között Molnár Ferenc bérletet két órás parkolási időtartamra, Shakespeare bérletet négy órás időtartamra, 2000 köpcenti fölött Szofoklész bérletet, valamint a négy évig érvényes Csurka István bérletet. Külön díjazásért lemossa a kocsik szélvédőjét. A felvonalástéri telephely speciális jellegéből adódó feladatok folyamatosan méri a zöld terület arányát, Külön díjazásért nyírja a füvet, általános feladatok és elvárások, figyelemmel kíséri a politikai eseményeket, ezekről leendő alkalmazottait értelmi szintjüknek megfelelően tájékoztatja. Felkarolja a fiatal, kezdő vasbeton szerelőket, és őket kisebb csoportos feladatokkal bízza meg. Naponta legalább egyszer változó időpontban szúrópróbaszerűen ellenőrzi, hogyan haladnak az építési munkák, illetve, hogy nem épülte föl a színház véletlenül. <gül> Hetente egyszer utána néz, hogy nem mondott tele még önként kölcsönös megegyezésen. Pályázatot ír ki a főrendezői posztra, melyet meg is nyer. Minden évadban konzultálva a főrendezővel kiválaszt öt színdarabot, amiket leginkább nem fognak bemutatni. A repertoárban szelepelnie kell legalább egy új magyar drámának, lehetőleg olyannak, mely történelmünk sorsfordító pillanatát ábrázolja úgy, hogy a mához is szól, és még nem készült el. Balesetvédelmi előírások. A célszemély köteles habonta legalább egyszer Biztonság technikai szempontból ellenőrizni a zsinórpincét, nehogy a fokozott igénybevétel miatt az autók felzuhanjanak a földszintre. Köteles évente egyszer statikussal ellenőriztetni a gödrök teherbíró képességét. A színház területén munkavédelmi sisak viselete kötelező. Dohányzás csak a kijelölt gödörben. Végezetül a célszemély minden körülmények között köteles színházigazgatóhoz méltón viselkedni, és nyilatkozni függetlenül attól, hogy az-e még. Régi tanulság, hogy a színház bizonyos értelemben az életet modellálja és fordítva, erről lesz szó Szuhai balás most következő írásában, aki besegít, Sinkó Péter. Kezdjük! A kormány egyensúlyt kíván teremteni a sajtóban, mert jelenleg túlsúlyban vannak a kormány ellenes orgánumok. Borvető János, a fővárosi operetszimház hajdali bombiványa, elkeseredetten ült az öltözőben. Feleki Kamil belépett, ilyen igen, miért vagy így elkámpisorodva? Nézd Kamilkám, milyen rosszat ír rólam ez az újság, te szegény, nagyon sajnálom. Ezek szerinte azt is elhiszed, ha jót írnak róla. A kormánypártok a parlamentben legtöbbször leszavazzák az ellenzék módosító indítványait. Főpróba. A rendező időről időre leállítja a próbát, instruálja a színészeket. Feleki Kamil megunja. Édesapám, holnap már közönség van. Idáig mindig meghallgattuk, amit mondtál, de most már hagyj minket dolgozni, mert ha nem kitolunk veled, és úgy fogjuk játszani, ahogy te akarod. Néhány vezető kinevezésénél sokan megkérdőjelezik az illető alkalmasságát. Csortos Gyula, Inasa, valami rossz fát tett a tűzre, Csortos kirúgta. az Inas azt mondta, hogy művész úr, ennek igaza van, de nagyon kérem, ne tegyen egy életre tönkre, a cselétkönyvembe írjon valami dicséretet. Csortos megszánta, és ezt írta a cselétkönyvbe. Akinek pont ilyen kell, annak melegen ajánlom. Sok közalkalmazott kifogásolja, hogy reálbére az ígéretek ellenére sem emelkedik. Salamon Béla híres volt arról, hogy szeretett próbálni. Hát egyszer az a megtiszteltetés ért, hogy partnere voltam a tízes színű jelenetben, de hát fiatal voltam, és hát nem volt sok kedven próbálni Béla. bácsi mindig kitaláltam valami kifogást, hogy ne kelljen próbálnunk, de az öreg eszén nem lehetett túljárni, azt mondta Aranyoskám, Szombaton délben jöjjön fel hozzám a kedves feleségével, sóletre, ebédre, és akkor előtte egy kicsit próbálunk is. Hát kérem, ez óriási megtiszteltetés volt, ez körülbelül olyan, mintha második János Pál pápa meghívna is zonkára. Na, szombaton délben beállítottunk Isten hosszavagukat, üljenek le, na akkor evés előtte kicsit próbáljunk. Hát elpróbáltuk egyszer, kétszer, tízszer, húszszor, Végre Béla bácsi is megelégelt, és azt mondta, na hát Aranyoskám, ez remekül fog menni, köszönöm, hogy ide fáradtak, Isten megáldja a viszontlátásra. Na Béla bácsi és a sólet, idefigyeljen Aranyoskám, nem elég magának, hogy egy életen át dicsekheted azzal, hogy magát goly létére egy salamon meghívta szombaton sóletre maga még zabálni is akar? Az ellenzék kifogásolja, hogy a parlamentben kevés a szereplési lehetősége. Szendrő józsef -e színigazgató korában felkereste egy színésze. úr, kérem nekem, az új darabban csak egyetlen mondatom van. Annyi. Kérem, én, én elolvastam a darabot, ez a figura mondhatna akár tíz mondatot is. Mondhatna. Húzhat is. Csak akkor már nem maga játszom. Bill Clintonnak még az elnöki széke is megingott, mert szerelmi viszont folytatott a fehér ház egy csinos gyakornok nőjével. Hát igen, itt felmerül a kérdés, hogy vezető pozícióban lévő ember megengedhete magának ilyesmit. Hát persze Szendrő József, aki nem csak népszerű színész, de mint mondtam színigazgató is volt, erre már rég megadta a választ, amikor hasonló helyzetbe került. Ő ezt mondta, nem teljesen ezekkel a szavakkal, de... Nem merem szó szerint idézni, hogy igazgatás közbe lehet nemi életet élni. Csak nemi élet közbe nem szabad igazgatni. Úgy tűnik némely pártban rossz néven veszik a más véleményt. Például a kisgazdapárt elnöke megnehezte el Csúcs Lászlóra, amért feltárta a fradi homályos ügyeit. Sokan kérdezik, lehet, hogy az elnök úr azért juthatott ilyen magasra, mert mindig elfolytotta az ellene irányuló kritikát? Hát kétségtelen, hogy Tornyán József alig tíz éve még névtelen újpesti ügyvéd volt, ma viszont már a csúcsot verdesi. De nem hiszem, hogy elfolytaná a kritikát, legfeljebb úgy viszonyul a dologhoz, mint Latabár Kálmán a tegezéshez. Latavár Kálmán mindenkit tegezett, de senkinek nem jutott eszébe, hogy visszamerje őt tegezni. No egyszer egy kellemes estét töltöttünk együtt, Miskolci turnén voltunk, lennadottunk a szállodába. Igen, de előadás után egy Miskolci kollégánk meghívott minket egy kis kvaterkázásra, ott maradtunk hajnalig, és már virrat, amikor Latabár Kálmánnal elindultunk a szálloda felé, Kálmánnak jókedve azért, hogy valás, olyan kellemes volt ez az estés. Itt ilyen úgy hogy mint, mint, mint, mint, mint ha a fiam lennél, Balázske, nekem olyan jó kedve vagyunk, kér tőlem, amit akarsz, csak pénzbe ne kerüljön. Kármán Bácsi, volna egy kérésem, tegeződjünk. Hát Balázske, amióta ismerlek, hát mindig tegeztelek, Balázske, ennek semmi akadálya, szervusz, bátor fogva tegeződünk. Hát én rettentő boldog voltam. Reggel a kollégákkal már elültünk a presszóban, amikor jön Kálmánka. Hát, hogy lássák a kollégák, kivel van dolgok, én messziről köszönök neki. Szervusz Kálmánka! Szervusz Lászkán, Szervusz, Szervusz az a félrehivatlan, halászkán. Mi tertud ittunk az este, De tegezhetsz, de ne ezek előtt. <tos> Akkor még azt fogják hívni, hogy ők is tegezhetnek, de Te tegezz engem, de csak, de csak akkor, ha más nem hallja. Még én se! A hír. Az ellenzék szerint a kormány rossz irányba vezeti az országot. Azt hiszem, nem árulok kell titkot, ha elmondom, Kibéd barátom időnként alaposan felöntött a garatra. Ilyenkor nehezen jutott haza, hiszen akkoriban a Hamzsabégi úton lakott, amit bizonyos mennyiségű szesz elfogyasztása után elég komplikált kimondani. De szerencsére a taxisok már ismerték, de egyszer beült a taxiba és azt mondja, hogy kisöcsé, haza! Igen, kérem, hol tetszik lakni? Nem tudom! Nem! Szarva vagyunk, merése. Már hát, többször nem menjenek el, Maradjanak velük. Ami azt illeti, rengeteg kritika éri a rendőrséget. Pintér Sándor most már két Klodóval nem találkozott. Kiderült, hogy Déter Kiderült, Klodóval, vagy Klodó Déterrel nem találkoztam. Legalábbis tudatosan vékás térségében haladottam, ahol egy családi ház szuterényében üzleti jelegű tárgyaláson vettem részt luxus körülmények között. Ott egy hölgynek látszó titkárnő kólát, kávét szolgált fel. Később. A videófelvétel tanulmányozása során észleltem, hogy ő Frau Dieter Klodó, azaz Klodóné. Dieter Klodóval nem találkoztam. Először Tocsik Márta javasolta, hogy haladjunk a köztársaság téri pártház alaksorába, amelyet a bizományi áruház bérel. Csintalan Sándor ott mutatta be nekem szinisztert és dextert, akiktől átvettük az űrgammák ürgebőrbe kötött forgatókönyveket. Ezek után társas gépkocsin paks irányába haladottunk, ahol egy csőszkunyhóban Tribuszer Zoltánné előbb Galvánti Vadart, majd Rajk Lászlót mutatta be. Nem tudtam, hogy László még él. Ezek után visszatértünk a fővárosba, ahol munkaebéd jeleggel betértünk a Babra Karmal multikulturális érterembe, amelyet egy Ibrahim nevű N.S.K. vendégmunkás üzemeltet, aki a helyiségben kólát kávét, hölgynek látszó titkárnőket, illetve kaját forgalmaz. Mikoron beléptem, látóterembe került Gasperger és Simicska, előbbi Simicska, utóbbi Gasperger néven mutatkozott be, Nyilván, hogy összekúszálják a szálakat. Előbb egymástól vásároltak meg 11, azaz 11 darab céget Ibrahim Kaja közreműködésével, amikor a helyiségbe lépett a szlovéniai illetőségű magyar származású Josip Tot Talpik Halina nadrágban. Ő a 11, azaz 11 darab cég ellentételezése képen kettő bödön liptai jellegű jutórót ajánlott. Nevezettek, hátravonultak a göngyöleg raktárba tanácskozás céljából, majd rövid idő múlván visszatérvény, az ajánlatot elfogadták. Ennyit tudok mondani. Nemrégiben hallottam, hogy van Baba-barát inkubátor. Egy picit gondoljuk ezt át. A miénk ez alkalommal egy rendőrbarát kabaré. Tóth Tibor jelenete következik, amelyben bajorimrét és Pogány Juditot hallhatják. Jó Istenem, Istenem! Hol van itt valaki? Jó napot kívánok! Csokkolom a kezét, tessék parancsolni, helyet foglalni. Miben segíthetek? Igen én szeretnék bejelentést tenni. Feszülten hallgatom. Kérem, kérem, nem is tudom, hogy vagy Nekem ellopták a pénztárcámat. Atya úristen. Igen. Na, ne. Ne, hát, mondja, hogy nem. De, de, de, de, kérem, de. az eszem. nem tudom elhinni. Pedig így volt, kérem, így volt. Nem, nem találok szavakat. Bocsásson meg. Ugye, ja, összesedem, nokom. <gül> Hol történt ez a, ez a szörnyűség? A villamoson, kérem, a villamoson. Uramatyám! A már a villamoson is! Hát hová jutottunk? Kérem, én a kezembe fogtam a táskát, ugye, ugye? Nem is tudom, hogy hogy történhetett. milyen iszonyú. Igen, igen. Ilyet tenni egy szegény, nővel, aki csupa kedvesség, csupa bár, Hát hová bajul ez a világ? Csak kerüljön a kezem közöz, a gazember. hanem nem érdekel a jog, meg a törvény, én csapatokra tétem, hogy írmagyar sem maradja az ilyen érgeknek. Uram Isten! Ezt tenni, ilyen gyengé, finom teremtéssel, ó, szakadj meg sím! Na, no, na, no, na, no, na, no, nem, hát nyugodjon meg, kéren! Ugyaná! a könnyen beszél, nem bűnöm elviselni ezt a csalázatot! Hát kérdem, mi az országban már mindent szabad. A hát mondja meg, drága asszonyom, de őszintén, hát való ez? Ugye, ugye, nem, nem, nem való. De ne izgassa fel magát, hát azért nem nagy tragédia. Nem nagy tragédia! Hogy kiposztani egy békés istenfél ember, földönkutóvá tenni egy szorgos, becsületes polgár. Na nem, nem, hát csak mindössze 2000 forint volt a tartalma. Amit számít a 2000 vagy 2000 millió, a beletipornak a méltóságunkba? Nem számolgatni kell, akkor nincs hely józan mérlegelésnek. Reszkesz nyomorú, Itt még utól nem ért a törvény, keze eltitkolt bűnödér. Ó, buszad, oh, búza! Ja, Ó, oh, uramisten, hát jaj, csilapodjon már, úgy féllek, hogy még valami kárt tett magában. És, és... és. Mit számít az én hitvány életem? Jaj, nem, nem mondjon ilyet maga, egy értékes és vonzó ember. Azt mondja. <gül> Szavarva lelkem, mint a bomlott szimbalom. Örül a szívem, és mégis kajok belé. Jaj és milyen művelt? <gül> uh, nem adhatok más csak mi lényegen. Ó, asszonyom, ha tudná. Igen, tessék? Emmi, Emmi, Emmi. Ó, oh, hogy így kell találkozni! Na nem, hát nincs semmi baj végül is. Hát hadd simogassam meg azt az okos kis buksiját, úristen. Most rám, édes kisfiam. Na, ugye, ugye már jobb? Na, most pedig fölmegyünk hozzám, jó? Csinálok egy finom teát, egy forró fürdőt. Jó lesz én kis őrmesterem. <tos> Köszönöm szépen! Jó! Előbb írja alá, hogy nem kíván feljelentést tenni. Ó! Olvashatóan, jó? Jó, drága, itt írja mit? Messze Nem, nem, csak itt a közelben. Na, mehetünk, kedves? Mehetünk. Csak után, drága hölgyem. Oh, de nehéz meló ez. Aki velük maradt eddig, az hallhatta az együttéző rendőrségről készült megrázó felvételeket. Aki nem, az érezze magát kényelmetlenül, bűnhődjön. A másik adón a másikkal lassan távolodik című szfíg meg, hogy inkább maradjanak velünk. Vereves István ritkán szerepel a rádió kabaréban újabban. Most egy írásával jelentkezik, és ez nagy öröm számunkra. Annál is inkább, mert arról volt szó, hogy a televízió kabarét ő készíti az idén. Ez ismeretel okokból hanvába hult, mint annyi minden más ebben az esztendőben. Ki tudja miért, miért, miért nem keményedik a világ, ezt napról napra tapasztalhatjuk. A fegyvernek látszó tárgyak most már mind gyakrabban fegyverek, sőt, el is sőnek Egy igazi, kemény pénzbehajtó következik. Koltai Robert. Bocsánat, voltam már itt. Ne haragudjon, ha, bocsánat, ha, ha lenne szíves, ne tessék hátra menni a raktárba, mert itt vagyok. Mármint bejöttem, ha nem tetszett volna nehéz venni, belülről úgy alakult, hogy ráfordítottam a kulcsot a, a zárba, most a trafik nem üzemel, amíg... Már elnézést, de amíg... Ez, ez az ügy... Bocsánat, leteszem ide a gépuska fészkemet. Bocsánat, kér. Ezeket a rágógumikat, ha arrébb tetszene tenni, mert a táskámból elő kell vennem ugye a papírjaimat. Mindjárt mondom aztán, hogy mindjárt csinálom is. ta ta ta, -ta. Mindjárt, mindjárt. hova tehettem. Én, igen, már olvasom is. Te személy, te tetű. pillanat, Fölveszem a szemüleggel. Igen, mert nem úgy olvasok már mindjárt koromban. Igen, igen, mert így nem tudom elolvasni a cetlieimet, amit a remenyák úr felírt nekem. Most már látom, igen, olvasom, te szemét tető, kinyomom a két szemet, ha nem fizetsz. Ne tessék ilyen nézni. Én csak elvállaltam ezt a munkát, én is, én is tele vagyok adóssággal. hogy most látom, félreolvastam, nem a két szemed hanem a fél szemed nyomom ki. A <gül> komolyan mondom, már ezt a szemüveget is ki kell cserélnem. De miből? Húsz ezer alatt manapság nincs egy rendes keret. Én össze a lapokat, amikre a reményákul feliratta vissza hogy mit kell mondanom. a vissza pillanat... Ez a <talán> vissza szól. <gül> négy órád van, hogy a remenyák úrnak visszaad a tizenkét milliót, vagy kitépem a bal szemgolyód. Azt nem tudom, hogy miért csak a balt. Nézze, velem lehet alkudni, tőlem lehet a jobb is. De ha a 12 tizenkét milliót oda tetszen adni most, most miért néz, most miért bámul. Hát nem maga kérte a remenyák úrtól kölcsön azt a ráhedli pénzt. Nem! Maga, maga nem a Millei Péter lövöldetér hat alatti lakós? Nem! Bocsát, akkor mennyivel tetszik tartozni a remenyák úrnak? Hol vagyok? Ez nem egy trafikas a utcában? Emlékszem, a föl volt írva azért szálltam jó Én Jaj, de vagyok. Hát ez itt a... A Millei munkalapja, de az ideotékás a Falk Mix a utcába, kiújj már keverek mindent! Na, mi is áll ezen? Kirúgom a fogaidat, ha nem juttatod vissza a fél kiló kokaint, vagy az árát a úrnak. A lépedet taposom ki, te görény! Vagy gödény! Ez a tündike olyan olvashatatlanul ír! Ön nem Marosi Endre kokain díle? Bocsán! Igen, vannak magának gyerekei? Vannak! Jó, ez már egy támpont. Hú, ez nem maga lesz, mert ennek a fülit kell levágnom, ennek meg a lábujját. Trafik, szívutca két gyerek. Volt valamilyen. Na várj, vaj, várj, várj! Azt mondja, ha nem akarod, hogy a kőkeid elütszem autóval, nem is tudok vezetni hogy szétlapítsam a fejüket a flaszteren, akkor megmondod, hogy hová de el a márvány utcai betörésből rábízott ékszereket. Na, ismerős ebből valami. Nem tette életem a remények út megbízásából betörni valahol a márvány utca körül? Uram, könyörgök, erre nincs se időm, se semmi, beteg a feleségem, be kellett hozzáugranom az újsághibam madártejjel. Otthon felújítják a fürdőszobát, csempe, szaniterek. Nézze, nekem még hat címre kell ma este elmennem. Arra nincs időm, hogy éleset csak a parabellumomat. Reggel leszakadt a fürdőszobában a fregoli is. Teregettem, azért értem később mindenhol. Mert ide is tele a táskában, feleségem, leleteim, kézig rá itt, itt egy kis darab danubit is... Fogalmam sincs, hogy kit kéne hogy csak tiszta kvázol. Na jó, ennek nekem nincs így, szabad a kezét. Úgy, hogy, hogy miért? Mert kézi, gyerámát. Be van biztosítva? Jó, akkor biztosítja ki. Röpülök. A szilveszter a házi bulik nagy ideje. A 60-as években ez egy külön műfajt jelentett annak a kis szabadságfoknak, ami volt. Egy kifejezési formája volt, a házi buli, ahol egyetlen egy helyiség körül alakult ki igazi turbulencia. Ez volt a kis klozette. A klozettébe ámul nem lehetett bejutni, mert Tehát először a vázákat rösszentettük tele, a bátrabbak a gangon, a merészebb akrobatikus hajlamúak az ablakból. Na most, volt egy haverunk, aval, sokat jártunk, a papa ilyen barkács hajlamú méter ember volt, minden négyzetcentiméter be volt így polcozva. Na most, egy idő múlva már picit imbolyogtunk is, és ha mégis bejutottunk, a fajansz elkezdett kevésbé érdekes lenni. Először alul a csizmákat töltöttük föl. Na, jött a Csó imbolyogva, azt szóval megy rá a körömcipőre. És akkor így próbáltunk a negyedik sorra fellőni. Annak idején még nem ismertük az eltűnt a posztogatói című filmet. Hát itt egy komplett kalacsort élhettünk meg. Akkor az ember, ha nagy nehezen rátudta magát illeszteni a klozetre, nagy nehezen berigliszte, akkor jobb oldalról a fürge ujjak teljes évfolyama ledőlt, Arról pedig az olcsó könyvtár. Egy kis folytatás után az ember ezt feldolgozta. Ja, már amikor belépett, a lustafával fejbenyomta magát. Tehát ez így kezdődött, és egy kis idő múlva keresztbe bezárult a három és fél méteres pókhálózó. Ami még annak idején volt, mikor már úgy gondolta, hogy megérett a helyzet, akkor halkzizenéssel két sesztlovák síléc így belefúródott a feje fölött az ajtóba. Majd elkezdtek pilinkélni az apró darabok, kisebb seprők, síbakancsok, mi egymás. És amikor már-már azt gondolta az ember, hogy hát valójában rátérhet a fő motívumra, akkor méltóság teljes döndüléssel a sírécen megérkezett a disznóbőr hajókoffer. Ami üresen is 60 kiló volt. Tehát, ha mentünk Balatornba nyáron, akkor a déli pályánkban a hordár rögtön közölte messziről, hogy küldjön a kollégát. Soha többé nem láttuk, mert aztán még telepakoltad, akkor meg is őrültél. Na most nyilvánvaló volt, hogy előre a klozetet már soha többet nem lehetett elhagyni. A szerencséd volt, a vasaló deszkát leakaszthattad, kitartottad a szellőző ablakot, és a vasaló három emelet magasságba áthelyezted a másik oldalon lévő fürdőszoba ablakba, és ott, mint Errol Line a hét tenger ördögében, az ergebaszó hidegbe átküzdötted magad, de a fürdőszobába se lehetett bejutni, mert ott is dugtak. Tehát álltál, mint fantomasz, a három emelet magasságban és halk-mongol munkadalok éneklésével próbáltad felhívni magadra a figyelmet. Hallhatják hamarosan trunkó barnavás Airport 99 című bohozatát. Az eddigi airportokban több százan haltak meg. Önök most sem fognak csalódni. Izgalom, vér, trunkó. Ne menjen el! Ne menjen el! Szeretni kell! Jalolni kell! Kisétál velem, Budán! Kievesz majd a fém Dunán! Ne menjen el, ne menjen el, szeretni kell, talolni kell, ha elmegy, talolja el nekem. Engem úgy vagy hogy kedvesem, ne menjen el, ne menjen el, szeretni kell, dalolni kell. Most jön a szép, most jön a jó, most jól én Ha a jaján Engem úgy hívod, Csak még az egyszer! Mikor nem látja senki sem, csak még egyszer fognak kezem, mint úgy, szerelmesen, labur, Biztosan emlékeznek az örökzöld bohózatra, a Vonós Négyesre, amelyben a szépen végűs Béla játszta a főszerepet. Elszegődött egy házi ra, hogy három alkalmi társával együtt kamarazenével szórakoztassa a vendégeket. Csak egy baj volt. Nem tudott hegedülni. Bocsánat, Bocsánat. nem tudom, hogy jó helyen járok-e maga itt a főnök. Nem kérem, én a műsor szóvívője vagyok. Én az újságban megjelent állás jöttem. Önök keresnek gyakorlat főpilótát Európa és tengeren túljáratokra? Kérem egy rádiófelvétel, ne tessék zavarni. Na jó, maga meg ne idegeskedjék, mert mindjárt beadok magának egy Seduksen. <tos> <tos> <tos> <tos> szóval ön pilóta. Most repültem. <tos> De jó ember, a főpilóta állása nagyon felelősségteljes, rá van bízva az összes utas és az egész személyzet. Na látja, én is ebben bízom. <tos> Igen. A személyzetben. Tudja, hány főből áll egy ilyen repülőgép személyzete? Hát, nem vagyok tájékozva, legalább négy főből. Na látja, ki fogja észrevenni, ha négyből az egyik nem tud repülni? Hát, nem bánom, ha nagyon akarja, én összehozom magát a légitársaság igazgató tanácsának egyik tagjával. Hát igazán kedves, mivel tartozom? Be a hogy az álláshirdetésre jöttek! Igen... Jó napot, szerencsés landolást. Micsodát kerücsök. Mondom, szerencsés landolást. A pilóták így köszöntik egymást. Maga a pilóta? Hm? Nem, kérem szépen. dehogy is. Én főpilóta vagyok. Renek, mink nagyon szeressük a gyakorlott főpilótákat. Olyaszt, ismeri a bőninget? Hogy neked csókolom. Mindig egy számmal nagyobbat hordok. <títja> Remélem maga is anyanyelvi szinten tud angolul. Ajj, oh yes. Pont olyan szinten tudok angolul, mint a jó édesanyám. Nos, főpilóta úr, van egy jó hírem az ön számára. Összeállt az ekipás. Igen. És kivel? Maga főpilóta létére ne tudja, mi az az ekipázs? Én ne tudnám, kedvicsolkolom, az egy képtár Leningrádban. Pontosabban Szentpétervárod. Az az Ermitár. Az hát, annyi baj legyen. Na jó, én most egyedül hagyom magukat a másodpilótával. Jó szerencsét! Maga a másodpilóta? Nézze, én nem őket törtető ember. Elég lesz, ha én csak a harmad pilóta leszek. Na na, na, na, na, na, maga csak ne szerénkedjen. Magára nagy feladat vár a fedélzeten. Én már annyit repültem, hogy egyszerűen unom. Én kérem, már rá se bírok nézni a kormánylapátra. Azt gondoltam, hogy majd én olvasgatok a kajütömben, maga meg vezeti a repülőgépek. És nagyon nem szeretem, ha olvasás közben zavarnak. Kapitány úr, én egy vallomással tartozom Önnek. Na. Én még soha nem ültem repülőn. Mert hogy én, én bányász vagyok. Illetve hát mondjuk úgy, hogy voltam. Nem, szégyeli magát. Maga egy szélháros. Kérem, én ígérem, hogy nagyon fog igyekezni. Ma vettem egy kézikönyvet, itt van, az a címe. Nehezen olvasok, mert bányába sötét volt. Tanuljunk könnyen, gyorsan repülőgépet vezetni. Kapitány úr, nem dedikálná nekem? Mutassa csak! Jézusom, milyen vastag! Maga már olvasta? Hát, csak úgy belelapoztam. Pont ott tartok, hogy mi a teendő vihar esetén. Na, kíváncsi vagyok, hogy mit tanul. Szóval, mi a teendő vihar esetén? Vihar esetén a repülőgép vezetését azonnal a főpilóta veszi át. Tehát ismerem ezt a könyvet, ez már egy elavult kivadvány. már. Én majd nem megtanultam. Akkor meg mi a teendő vihar esetén? Mondja, milyen vallású maga? mai katolikus! Maga egy mázista. A kamány a, a személyzetből a... szolgálatételre jelentkezik a fedélzeti mérők és, és a, a navigátor. Melyikük a gladiátor. Nem gladiátor, na-navigátor. Könnyű magának, biztosan puskázik a könyvből. Szóval, melyikük a radiátor? Jelentem, én vagyok a navigátor. Aha. Kocsáss meg, kérlek, de itt valami félreértés lesz. Világosan megbeszéltük, hogy te a fedélzeti mérnök vagy. Na, ne hülyéskedjet, én egy kávéfőzőgépet nem tudok összeszerelni. melyikük melyiküknél van térkép? Nálam! Igaza van a főpilóta Az a navigátor, akinél a térkép van. Navigátor? Na. Mutassa meg, hol van a Ferihegy. Hegy? Pígató. Bocsánat, de ez egy metró térkép, amit én tudom. Ugyan van. kérem maga, mint inkubátor... Navigátor. Na illetve navigátor, Igen. igazán tudhatná, hogy a repülőgépek a Ferihegyről indulnak. Elnézést de nem tetszik összekeverni a fogaskereküvel? Az indul a hegyről. <híthat> Nekem elhiheti, én vagyok a fedélzeti mérnök. Elnézést, nem akar az urak közül valaki másodpilóta lenni? Én meg majd elbajnodok a kávéfőzővel vagy... Navigátor úr, fedélzeti mérnök úr, fogadni mernék, hogy maguk nem tudnak repülni. Nézze, egy úri ember biztosra nem fogad. Kapitány úr, már régen szerettünk volna beszélni magával, mint pilóta, a pilótához. ennek sajnos számtalanak a távára. Sajnos azt a gépet maguknak kell vezetniük a a másodpilóta úrral, mert mi még nem is nagyon láttunk repülőt. Ha maguk szélhámosok! Nézd oda! Csillés! Maga csak kér, hát ezek semmi gyakorlatot nem szereztek. Hát... Én mindössze egy doboz dedalon tudtam szerezni. Meg ezt a térképet, hát. Nekem viszont sikerül szereznem egy remek ejtőernyőt. Figyelem, figyelem, szolgálati közlemény. Kérjük a légitársaság 4732-es Kuala Lumpuri járatának személyzetét a fedélzetre. Jézusom ez mi vagyunk. Merre van az a Kaola Ambipur? Na, de bunkó vagy. Nem Kaola Ambipur, hanem Kuala Lumpur. Itt az oktogonnás, balra a második út. Elkészültek, uraim? Itt a repülési terv. Egyen. A repülési idő közbenső állomásik három és fél óra. Na fogadjunk, hogy nem lesz annyi. A repülési magasság 8000 láb. A hány méter. Hogy annyi dedalont vegyek be? Majd a másodpilóta úr átszámolja magának a lábat méterre. Készségen. Elnézést, hányas lába van a fedélzeti mérnök Egyébként jó hírem van, uraim. Én is magukkal tartok, mint stewardess. Szegényként. Családja van? Én kérem, a stewardessek generációit oktattam odafenn a levegőben. Én csak ezt az utolsó generációt saját. Uraim, uraim, sok semmi pánik. Hallottak már maguk a robotpilótáról? Nem. Pedig nekem kellett volna, elvégre én vagyok a fedélzeti mérnök. Másodpilótó úr, Ije? olvassa fel ennek a civil bagásnak a tankönyvből a robotpilótára vonatkozó részt. Olvasom már robotpilóta, hogy a robotpilóta, a robotpilóta olyan automatikus szerkezet, amely az emberi kéz érintése nélkül is elvezeti a repülőgépet. Hurrá, akkor meg vagyunk mentve. Na igen, de mi van akkor, ha az a robotpilóta és az állás hirdetésre jelenkede? rókó Barnabás jelenetében Kálai Ferencet, Katona Jánost, Gálvölgyi Jánost, Fogány Kernandrást valamint a szóvigőt hallották. Mm -hmm. Izgatottan várjuk Nagybandó Andrást, aki repülőgéppel érkezik a helyszínre. Csak mi tudtuk elhozni ide, csak önöknek és csak ő. Csak önöknek mondja el, csak a saját poényeit, amelyeken csak ő tud röhögni. Nagyon jó lenne, ha velünk maradnának. Szok férfi isten. Maradon velük eleki tele is. Hát ilyen ez gombaton. isteni isten maradon a Sokan ismerik és szeretik. Nagy Natáliát, aki először a Lár, -lár társulatban mutatta meg oroszlán körmeit, később aztán a Csinibaba című filmben láthattuk, sőt hallhattuk is. Most a papája következik. Ismét elmesélek önöknek ezt-azt az életemből. Szegényesen éltünk, de szép gyermekkorom volt. Ránk is igaz volt karinti mondata, a gatyám csupa volt, de nemes szívet takar. Anyám és apám is ugyanazt mondta mindig csak más-más hangsúlyjal, kurvára kell a pénz. Két lábasunk volt, egyikben anyám főzött, másikban apám, ez volt anyám ellenlábasan. Olyan szegények voltunk, hogyha mi csirkét vágtunk, vagy anyám volt beteg vagy a csirke. Kútról hordtuk a vizet, és egyszer ki is dobolták a faluban. Megromlott a víz, ezentúl csak forralt, vizet szabad inni. Másnap a félfalut vitték el a mentők leforrázott száját. Már a suliban is kiderült, hogy az agyammal vagy nincs valami rendben, vagy nagyon is rendben van. A fizika tanárunk egyszer megkérdezte, fiúk, kiért az áramhoz. <todik> Gyermekként sokat rajzoltam, akkoriban festőművésznek készültem. Egyszer a suliban egy romboid alakú puncit rajzoltam a táblára, és kiállítottak a sarokba. Ez volt életem első önálló kiállítása. Már akkoriban is izgatott a női nem, ennél jobban már csak a női igen izgatott. Ekkoriban tanultam meg a nagyapámtól, hogy a lány addig érték, amíg nem érték. Arra már magamtól is rájöttem, hogy csak a szerelemben lehetséges, hogy két száj egyet állít. Amikor érettségiztem, azt mondtam a vizsgabiztosnak, kérem mutasson nekem jó példát. 95-ben Japánban állítottam ki, Kobéban, képeim a földrengés miatt még ma is nagyon keresettek. Ahhoz, hogy megéljünk, nekem is melóznom kellett. Apám minden este lekevert egy hatalmas pofont, azt mondta, nem tudja, hogy miért adja, de nekem tudnom kell, hogy miért kapom. A szőlőt a nagyanyám művelte, ő szüretelt, ő préselt, ő ment hozzá a nagyapámhoz. Az egésznek a nagyapám itta meg a levét. Volt egy asztalos barátom, többször megpróbáltam újat húzni vele, de nem volt mit. Egyszer betörtek a műhelyébe, de csak a kalapácsát tudták elvinni, mert jó zárta a szöget. Most egy barátom kórházban fekszik, a számítógépétől elkapott egy vírust, amit az egér terjeszt. A macskáját az állatorvos mentette meg, ugyanis lenyelte az egeret. Előbb injekciót adott neki, aztán kétszer rá Nem Nemrég voltam nála, egy kórházban mindig akad látni való, az egyik orvos éppen nyugdíjast nyugtatgatott. Papa, nincs semmi baj, járjon gőzfürdőbe, kérjen iszappakolás. Nem sokat használ, de szokja a földet. A nőgyógyásznál egy kövérnő pattant fel a székről. Jaj, bocsánat, doktor úr, ráültem a szemüvegére. Semmi baj, asszonyom, látott az már különbet is. A mentők épp akkor érkeztek meg egy balesetből. Egyébként minden elismerésem a mentősöké, ők minden nap áldozatot hoznak. Az asszisztens gipszet kevert a sérültnek. Doktor úr, a fejem! Nem, nem, nyugyas, csak a halotti maszk lesz. Hírek. Tegnap Budapesten ismét lelőttek három vállalkozót. Egyiküket két golyóval ölték meg, a másikat hárommal, a harmadikat pedig négyel. Ezen a héten öt találatos hulla nem akad. A rendőrség kéri, hogy akik a budai parkerdőben veszett rókát találtak, és a farkát fejszével levágták, a saját érdekükben jelentkezzenek, mert a fejszenyele is veszett. Tegnap különös bűneset történt. Kanala-sernőt villájában megkéselték. Gyászközlemény. Tudatom, hogy felejthetetlen férjem, Jójárt István olajkereskedő, életének 60. évében meghalt. A gyászoló feleség, aki szintén Jójárt. Egy házártos feleség gíjotint kapott a férjétől ajándékba, hogy legyen hová lehajtani a fejét. A morbiditás ellenére én szeretem az életet és szeretem az embereket. Én azt mondom, az ember csodálatos egyed. A kannibál meg azt mondja, az ember csodálatos. A legcsodálatosabbak a nők. A nagyapámtól azt tanultam, pénzért, nővel, soha. Ezt én is így gondolom, de ajándékot elfogadok. Az én ifjú koromban tényleg rossz volt egyedül, nem úgy, mint annak, aki mostanában magányos. Csak tárcsáznia kell a szextelefont, nincs étveszély, nincs teherbeesés, és ha kihangosítod, el is mehetsz. Az én nagyapám alaposan kioktatott az udvarlásaim idején, amikor büszkén felsoroltam, hogy a menyasszonyom lovagol, erobikozik, táncol, zongorázik és énekel, azt mondta, hibáiból elég volt, lássuk az erényeit! Aztán még sok mindene megtanított, például azt mondta, fiam, az ideális feleség az, amelyik este lehúzza a cipőt a lábodról. De csak akkor, mikor hazaérsz, és nem akkor, mikor el akarsz menni. Arra aztán magamtól is rájöttem, hogy idegen hüve jedzi a kardot. Mikor végre megöregedett, így morgolódott, rövid a fenéket, a mama lett látó. Intermező az ágyban 40 éves házasokkal. Mi van, Éva, a Mi van, Pari, fölébredtél? <tos> Szót ejtettünk a férfiak erőszakoskodásáról is, és a nagyapám azt mondta, nekem ne igyanak az asszonyok, sokkal könnyebb fölhúzott szoknyával futni, mint letört nadrágból. <tos> Nagyanyám meg hozzátette, igaza van a papának. Ha én mozgatom a tűt, te sose fűzött bele a círnál. Hát mi már 30 éve vagyunk házasok. Ha bármikor összevesztünk, a mama segített az anyósom. Egyszer váratlanul állított be hozzánk, és megkérdeztem. A mama meddig tetszik maradni? Hát amíg nem vagyok a tárhetökre. Egy kávé se tetszik meginni, mama! Persze a nagyapámtól azt tanultam, hogy jó anyós olyan, mint az üstökös. Ritkán közel hozzánk, de akkor is húzza a csíkat. Engem elbűvöl a magyar nyelvjátékossága. Más nyelvet képtelen vagyok megtanulni. Angolul például úgy beszélek, hogy egy szavam se lehet. Bármit írok, a nyelvvel játszom. Étteremben. Nos, jó a kávé, uram? Ó, a rámentötték volna. Kocsmában. Kérsz egy Nem, kösz. Nekem se. Hazatérés. Képzeld, anyukám, lement a kenyérre, a hús és a tejjára. Mennyivel? Nem mennyivel? A torkomon! Mai történet. Apa megeteted a tamagocsimat? Meghát, mivel? A lóval! Egy régi kórházi történet. Haló, a doktorulat keresem! Szabim van! Ő is jó lesz! Üzletben. Jó napot, négy darab góliát elemet kérek, ott van az utolsó pócó, menjen vegye el. Bocsánat, de oda tudnék menni, nem kellene az elem. Egy üzlet ajtajára ezt írták, dollárt elfogadunk. Benyitok és megkérdezem, fizetetek dollárral? Nem, de elfogadjuk. Választás előtt. Nem fordulunk el, látjuk a bajotokat választás után. Nem fordulunk. Ellátjuk a bajotokat. <Szorítan> Telefon. Halló, jó napot kívánok, Kovács, Ödön vagyok. Szívesen elmennék az önök falujába is, ugyanis én előadást tartok a fekete gazdaságból. És mennyiért vállalja? Hát az attól függ, hogy számlával, vagy <Szorítan> számlával. Na jó, abba hagyom. Kicsit már fáradok, szó, ami szó, öregszem. Romlik a szemem. A szemem romlásával viszont egyenes arányban javul a látásom. Az ötvenedik szülinapomon azt mondta egy barátom, hogy nem az a baj, hogy túl vagyok az életem felén, hanem az, hogy a szarabbik fele van hátra. Persze, ezt azt már elértem, nem panaszkodhatom. Budapesten egy szép sugárutat neveztek el rólam, ez a nagybandó Andrási út. Na, megyek, járok egyet. Fábris Andor vagyok. Ez itt egy mikrofon előttem. A szám után lélegzetelállító kalandok, vérfagyasztó hangsorok, tragédiák, drámák, exkluzívan. Mit csinál két nyugdíjas a hétköznapokban? Valóban nem mennek ki az utcára síkos időkben? Hogyan győzik le a mindennapok kihívásait? És egyáltalán van-e élet a létminimum alatt? Ha velünk varadnak, megtudhatják. Régi tapasztalatom, hogy nekünk sosincs pénzünk. A nagymamáknak meg mindig van. Most egy Lírai portré következik. Két nyugdíjasról, bajlát Mikes László tollából, a címe Géza és Gizus. Géza, Kálai Ferenc, Gizus táborinóra. Géza! Géza! Nem hallasz! Halkítsd le a tévében, megsüketülött. Mit mondasz, Gizus? Nem hallom! A tévé! Halkítsd le, Géza! Csütják vagy! Várják, Gizus, lealkítom a tévét. Mert nem hallom. Mi van? Most már semmi. Mi? Semmi. Jó, akkor felhangosítom. Gizus, gyere már be, most beszél az az izé. Kicsoda? Aki nem akarja a nyugdíjat emelni. Az az izé. De kicsoda? Nem jut eszembe a neve. De hisz ez pont ő. A fog ő? Nem, hanem az az izé, aki nagyon tud focizni. A puskás öcsi? Nem, tudod, az a másik izé, de itt van a nyelvemen. A gömbös Gyula. Ez nem halt meg. Micsoda? Ez az izé. Hát miért volt volna meg? Hát miért nem? Állítólag operálták. Mivel? Fekélyel. Ki? Hát ezt az izét, aki meghalt. Mikor? Ha, van már annak tíz éve is. Farkasréten temették. Kit? Te mondtad. Mit? Hogy meghalt. Kicsoda? A Nandi. Tegnap besélt a szegény Juliska. Leesett a létráról. Ha mit keresett a létráról? Ami húsz ezred, de nettó! Jézus, úgy ennék egy kis almakompótot. Várjál, mindjárt hozok. Na, ne felejts el rászorni egy kis fahéjat. Tudod, úgy szeretem. Géza, te is kérsz kompótot? Ha már kimentél, akkor hozzá nekem is. Na, már itt is vagyok, de vigyázz, mert forró. Miért? Melegszer, Na. Ez finom ez. Olyan fura fahélyos íze. Te mondtad, hogy szúrjam rá fahélyat. Mikor? Reggel, amikor borotálkoztál. Azt mondtad, házsgat. Mi házsgat? A derekom a minden reggel haszkod. Jézus, ebben a hónapban kaptunk, mi már nyugdíjat. Várjál, be van írva a naptárba. Kaptunk? Mert emelték már a nyugdíjat. Csak fogják. 14%-kal. Nem hússal. Ki mondta, hogy hússal? Az az izélvéd. Aki. aki ott volt, hogy írjunk alá. Mit? Mikor mit? Mit kérsz vacsorára? Azt mondták, hogy hússzal fogják emelni. Belegszerbicsó lesz. Jó, de nem kérek rá Mi Milyen fahéjat? Ki mondta? Mit? Hogy mégsem lesz húsz. Mit Az emelés. Az az izé. Bajuszos? Nem. Az a fiatal szőke. Nincs bajusza. Hogy hogy nincs bajusza? Nő! Hát pedig jól állam neki. Jézus, neked mennyire jön ki a 14. Kevesebbre, mint a 20. Diferenciálni akar. Kicsoda? Hát az, az izé. a sziszé. Bajuszos? Nem, a. Kint Hmm. Nem, nem, nem. Az a nő. Láttam a tévében, amikor fújta. Mit? Kicsoda? Mit fújt? Risfel fújt. Már hónapok óta nem ettem. Kezdődik a bestia? Mely? A brazil. Nem, Zaura? Nem. Az bajuszos. Mikor jön a Jánci? Ki az a Jánci? Hát a Jánci a mi fiú. Ja, Jánci. A múlt héten volt. Tényleg. Hát nem emlékszel? Hozott füstölt oldalas. Nem is vagyok éhes. Csak egy kis hársfateját innék. Mindjárt főzök. Mi? Amit kértél? Hát mit kértem? Te tudod. Te nem. Nem én kértem. Ez már a bestia? Nem. Ez már a friterikus. Milyen meglepő. És, és milyen mulatságos. Mindjárt jön az a zizé. Kicsoda? Az a szőrös. A Rex Nem, a Fábri agyi. Igen, na, nincs rajtam nagy Most mostam ki? Minek? Lehetted valamivel. Mivel? Nem tudom már ki mostom. Nem is vacsoráztunk. Mit ednél? nincs itt Mondtam, hogy ne egyél annyi. Egészen fel vagyok fújódva. Mitől? Hát biztos a babtól. Ezen éve nem főztem babot. Hát akkor holnap főzél egy jó kis bablevest. Majd, ha jön a nyugdíj. Jööö, Jézus, már tíz óra. Tegyük el magunkat holnapra. Megágyazzak. Jó, addig én megnézem az aktuálist. Már megint, te tegnap is láttad. Hát, hogy képben legyek. A nyugdíjemelésről lesz szó, az az izél fog beszélni. A baj az Azhát, tehát mindig ő beszél. Gizus, nem maradt egy kis alma kompót? Feküd le. Hát de nincs rajtam nadrág. Mi most a veleted? Mivel? Mivel lehetted? Öh. Jó, hogy szakad, Gizus. Hát szép elmakad, Gizus. Holnap csinálsz egy kis alma kompótot? Ahogy akarod. Holnap jön a Jánci. Ki az a Jánci? Tudod, ez a bajuszos. Ő hozza a nyugdíjat? Nem, Tudom. ő viszi. Állandóan kölcsönkér. Hát miért tartsd neki? De Géza, hát ő a mi fiunk. Jézus, mennyis is most a mi nyugdíjunk? Pontosság? Igen. Fillérre megmondom. Kurva kevés. Kapcsoljuk Hofi Gézát. Hurrá! Levizsgázott Dalsz Tamás! Mindenkinek úsztartás, aki bejutott, jó, voltok rendben van, minden, ne az úgy. Én ide nem találom a helyemet, tehát teljesen más világban, gondolj, te szegény mészőt nem választották meg, pedig annyira akarta a izé, a leendő, csak tudnám, miről beszélek, mi. Te most már izé van, piacorientált, érted? Nem tudom, mit jelent az, de például orientált. Kerényi igazgató úr. Ő is pénzért. Pénzért mindent megcsinál. Átépítette a madárt Kamara színházat. Nem a postabanktól kaptuk a pénzt. Álljál meg! Erd is mit szólsz te? Postabank vezetését. Orbán jött, menedzsment. Szép, mi? Jönöm egy most te egyre jobb! Mi az építkezés az? A Cib! Cibbanktól, onnan kaptuk a... Ahol a Cserharni ugrál! A Cibbanktól kaptuk a pénzt. Honnan tudtam, hogy a Cibbank fizet, mert ahogy jött a pénz, egyre volt. Na, és elkészült a színház, hát szép lett, látod. Beteg lettem, gondold de Költöttem az évi rendes betegségemet. És az újság megírta, ahogy körül, hogy körül, vakbél egyulladás. Egy ha. Richtig hasnyár mindig gyulladás volt, végig vágtok, majdnem. Igen, majdnem, nehogy hogy kicsorbújon a sziké, De egészségügy mai állása szerint nekem nem kéne itt mozogni, és nézd meg. Azt mondja a sebész, Honvéd kórház volt, azt mondja a sebész, ketteske, egyágy a szobába feküdtem. Ketteske, zójn Ennyire érezni? Azért azért bementem, nem ellenkeztem, te. Hát szóval, újságíró jön. Azt vártam, hogy a csövekid lógnak, mi van. Hát voltam már nyilván ébredő magyar. Azt vártam, hogy ilyen marad is szar felfogás, hogy kipkop, kipkop. Elnézést kérek, újságíró vagyok ettől, ettől a laptól, ha egy pár kérdést megengedne, ehelyettig. Bánd az ajtó ki, sájtó! ettől álljon el az ország, tudod? Menjen az édesanyját! Márta megértek, hogy hoffi kéri, hogy ne látogassák! Most el lehet gyújtatni az üzenetet, ha most ilyet, egyik este tekér, kínlódok, hogy mi következik, mit felejtettem el, a hülye hogy csinálja. Ott csörög a mobil, a bunkofon megszólal, ő magába van elfoglalva én magammal, legalább vedd föl, vagy mit tudom én. Na, ennyi a részé, képzeld el, innen a harmadik székről, pop szék fölcsapódik, és egy úr megy ki. A gyomron mindjárt ideg lett ért. Elsősorból kimegy valaki, hát azért gondold el. Én teljes ideg voltam mondom, hát, Miért meg kis beuglott, hogy a műsoromban abban rohadt mocskos-rohadt szalrendszerben csináltak jelentést. Csak hát azt nem az elejénkől, hanem a végén. <gül> Addig fejbe kell tartani, hát. <gül> hát gyerek. egyszer, így mindenki, hát nem lehet gond. De csak ez, ez meg közben megy. Hát mondom, csak szóba kéne velem állni. Látod? Mondtam a mobilosnak. Addig se kell elkezdenem a műsort, látod? Ő legalább kimegy a fülkébe. De itt magammal még mindig nem voltok voltam. Csak nem jön, csak nem jön. Hát mondom, nem igaz, hogy ennyi ideig nem kap vonalat. Jött az úr vissza, jó, szívem, leül. Hát mondom, csak kedveskedni kell. Még most hát, fizető vendég, most már tudom, akkor még nem tudtam. Na hát, szóval, eddig arról volt szó. A elmondtam még egyszer, hát Hát, ha eszembe jut, hogy aztán mi következik. Nem is mondtam még polgárságban, nem ami a Pródi, meg ma. Polgárok, meg polgárasszonyok. Mi Mert visszajtót szedek, Szettem már én is visszhajtót, az a módja, hogy amikor éppen cipi, cipi, cipi, amikor éppen, hát akkor elhúzódsz. Például ha hiszed, hanem, hogy a lépcsőn jöttél fel, két oldal, van férfi és női vécét. Ki gondolná, mi? Na, Teve utcában nincsen, a Teve tartja a vizet. Várját, nem ezt akarom mondani. Szóval víz, külföldi, külföldi vízhajtó szedett. Azt fölnyírták a tévére, na most kérdele, az a, az rájön, akkor nem hogy elintézem. Azonnal kell, te be utcába, ha Szegeden rájön képzeld föl kell érni addig, amíg ki nem idá... Ott. Borzasztó Boldog, érzés, És akkor a rendőrségnek a, az őrei videókamerával közben veszik. A szathegy meg leadja utána. Kandikamerának, érted? És az őröket, képzeld amikor fölismerték a szervet. Bódfutkosák. Nem értették, mert őket is így hívják. Jó, a szép volt, na, szép volt. Erről is mit szólsz te? Idézem, szó szerint. A klasszikusokat csak úgy szabad. Azt mondjam, mikor a belvíz probléma volt, a magyar ember kevés halat eszik, úgy kell megoldani a belvíz problémát belvisz kérdést, hogy ahol most van a víz, ott lesz a halastó. Megfogott. Hát nem igaz, van ennél jobb megoldás. Hogy engem miért nem visz be a minisztériumban, tudnék segíteni. Hát egy példa. Tudod miért jó a kerekeskút? oda lehet tolni, ahol víz van! Tudod még mi az, ami ami eszevesztettem zavar? Ezek az új TV kanálisok, vagy csatornák. Biztos kell mindegyik, csak úgy érdeklődni. Hogy kell hogy egy új, új nőjött az időjárás jelentésben, jó nézett ki, így mondom, hátha, hátha nem beszélt hívás, hátha. Azt mondja, ónos eső. Már azt meg sem vártam, hogy sikoslál, köthitállál. Hogy vagy meg? Ez, ez miért kell? Kinek kell? Ú. Most már reklámokban is a legújabbat hadd mondjam el. Hát ilyen a Földön nincsen, mint a direkt ezt keresnék. Azt mondja. Sába, Sejem Sjom. Hogy rovasnék? Sába, Sistergős Sejem miért, miért nem azt mondhatják be vele, hogy HURKA! a kurva eszbetű, nincsen benne. Magyar nyelv, vaj, de... Szép! Képzeld Hát, Kerényi Imre igazgató úr. Mondtam, hogy fiatorientáltak vagyunk. Nem tudod? Még ő az igazgató? Hú, vigyázni kell! Milyen nap van vasárnap, aki hát, ilyenkor nem dolgozik a Fidesz. Igazgató. Vagy csak hétfőn tudja meg, Én is, te teljesen így, ilyen, ilyen a gyomran. nyugodtan kirúghatnak. Hát nem igaz, hogy nem találhatnak mondjuk egy ilyen kis kedves, kis köpcsös, kis őszes, kopasz, aranyos, kedves, jóhumorú embert a torgyán családban? Hát nem igaz. Gondolj gondol. Na most egyet kérek én, mert ugye sose lehet tudni, hétfővel új hétfő lesz. Hát kedd az mi nem biztos, de hétfő az lesz. Na most ha esetleg a munkahelyed nem vár meg, akkor nem amit elkeseredni, hagyjad A humorodat ne enged azt nem verti el senki Sem... sem. Nevetni, így örülök, hogy hát, megfigyelted, Kormány jön, kormány ment, csak mi maradunk gyerekek. Gyere. Mi aztán szavazunk rendesen. Hát ilyen nincs. Hát, én arra gondoltam, hogy hát, már nem igen megy, akkor legközelebb a választáson indulok én is. Nem nagy képviselő, mondom, ha ma este itt az 1260. előadás van, hát te, ha csak ezek számoznak rám, hát megnyerem Ausztriát is. Maradjanak velünk, néhány perc múlva jövünk Göncz Kedves hallgatóink, most néhány perccel azelőtt, hogy éjféltüt az óra, engedjék meg, hogy minnyájunk nevében a határon már is túl, békés, boldog. Elnézést. Haló? Bocsánat, Fábri úr. Pápáról keresi valaki, kapcsolhatom? Most kapcsolja. Klauditúr Jézus Krisztus. Jézus Márja. Csak nem. Mi csodálkozol, én is fiam, az olasz televízióval is bételefonnáltam, adás közben. És a kosut rádió is hallható Rómában. Fiatal barátom, nekém földön túlják és ülékem. Parancsoljon, Szent Atyám, tisztelettel hallgatjuk. Szeretném megköszönni a jubileumi jó és kérdeznék valamit. Igen, tessék. Volt itt egy fiatal ember a családjával, hozott nekem ajándékba szamócát is. Nagyon kedvesek voltak a gyerekek. De az ápjuk állandóan az iránt érdeklődött, hogy e a Vatikának futball <gül> Nem tudod, fiam, és miért érdekelte? Ö, biztos szeret focizni. Hát akkor üzenem néki, elintéztem, most már van. Szentatyám, engedje meg, hogy megragadjam az alkalmat. Mit üzen a magyaroknak? Hát tíz legfontosabb közül kiemelném azt, hogy az Úr nevét hiába ne vegyed. És a ne lopj. És lenne a második. És én kívül kívánom... Szentatyám, ha lehet, a felebarátot feleségét hagyja a végére. Azzal fejezem be, hogy békés, boldog, új észrendőt kívánok a világnak, és bennjak így magyar országnak, ne legyen köztetek semmiféle elentét nemre, fájra, fele városra és vidékre vonatkozólag, én holnap átom trauma Róma városára, melynek püspöke vagyok, és az egész világra, latinul urbi, 8 R B Díjs meg. Amen. Amen. Maradjanak velünk! A kabaré szilveszteri műsorát hallották. A szóvívő Fábri Sándor volt. Munkatársak Aranyosi Péter, Bodnárod Tóné, Fuk Enikő, Juhász Éva, Hajnal, Tarnai Magda, Veszelkamária, Kamária, Verseci Lára, Závoda Endre. A felvételt Galambosi Endre, Kerekes Endre, Szita István készítette. Produkciós menedzser Nyilas János. Producer Gábor László. Szerkesztette Parkasházi Tivadar és Sinkó Péter.